Tehepero. Hei vaan kaikille ja tervetuloa ensimmäisen Tehepero-castingin jakson pariin. Mä oon Valtteri ja mulla on täällä toverinaani Koldi tai Toni. Terve, terve. Ja sit mulla on Tursake. Moi. Ja meillä oli semmoista iloista ilmoitusasiaa tähän heti alkuun, että me ollaan nyt päätetty Goldin kanssa viisaissa päissä. Me otetaan Tursa ihan viralliseksi jäseneksi meille tähän Tehepero-perheeseen. Eli onneksi olkoon, Tursa, olet nyt yksi Teheperoista. Yeah. yeah. Onneksi olkoon. Kaikki taputtaa. Joo, tosiaan meidän, meidän podcastin aiheena on tällä kertaa toi eilettäin julkaistu, tai nauhoitushetkestä eilettäin julkaistu Nintendo Switch, ja sen meidän ensimmäiset alkufiilikset sen perusteella, mitä Switchin tämä ensimmäinen julkistustilaisuus nyt niin pitikään sisällään. Joo. No, mi mistä me aloitetaan? Ruvetaanko me yleistä yleiset ihan ensin, vai... No, no kerro vaikka sinä, että mikä on niinku ihan yleistunnelma ilman yksityiskohtia. No sanotaanko, että tuolla putui paljon hyviä pelejä, ja takia me on vähän niin kuin innoissani tosta konsolista. Ja siinä on myös pari ominaisuudet, mitkä on tosi jännä ja mistä varmaan puhutaan myöhemmin lisää, että on odota innolla kyllä itse. Joo, miten Turs? Ihan positiiviset fiilikset jäi. Mä pelkäsin vähän, että sieltä ei tule mulle mitään, mutta kyllä se tulikin. Mutta jotenkin jää vähän silti semmoinen... Laiha fiilis tosta, että olisi ehkä voinut sen sijaan, että olisi ollut vain tunnin lähetys, niin olisi voinut olla kahden tunnin lähetys, niin lisää videopeleihin. Joo, siis kyllähän selkeästi oli enemmän sisältöä, mitä ei ole vielä näytetty tai kerrottu, että ihan totta. Mutta kyllä tuolla tuli silti minusta aika paljon isoikin juttuja, Et ei siinä. Aika paljon isoja juttuja, mutta minusta tuntuu, että ne kaikki isoimmat jutut alkaa olla kyllä semmoiset, että ne oli jo ennalta. Mun omat semmoiset Perusvieliksi tässä vaiheessa on vähän semmoiset kauhistuneet, koska mä oon jo aikaisemmin päättänyt, että mä kyllä hankinut laitteen, mutta sitten kaikki, oikeastaan melkein kaikki pelijulkaisut meni pikku ohi siitä, mitä mä olisin itse kaivannut, ja nyt mä vähän niinku jään odottelemaan sitä, että mikä se on se mun juttu, mikä tulee vihdoinkin, mutta niihin varmaan päästään, kun aletaan käymään tätä hommaa läpi. Eli se homman nimi on se, että me käydään tämä esityksen sisältö läpi siinä järjestyksessä, kun se siinä presentaatiossa tullu, ja aloitetaan vaikka nyt tosta hinnasta, eli joka. Tosiaan oli julkaistu, että se on lännessä 300 dollaria, mutta Euroopan tilanteesta ei osata sanoa mitään. Joo, me katsoin, että joku Amazon uk 1 myyjä oli myynyt 280 punnalla, mutta enpä me tiedä, tarkoittaako se mitään vai ei. että kattelin jotain nettikauppaa, niin mihinkään ei ole vielä tullut hintoja, mitä itse näin. Että... Joo, mä jotenkin toivoi, että se pysyisi kolmessa seurassa meillä. Että... <köhön> siis se on yhtään se kalliimpi, niin. Toi dollarihinta on silleen hankala, koska dollarin kurssi on nyt semmoinen, että jos sen kääntää euroiksi plus lisää meidän alvin, koska hän ei ole alvei koskaan, niin se menee aika tarkalleen 350 euroon. Ja mä itse haluaisin, että se olisi ehkä pikkusen lähempänästi 300 kuitenkin. Joo, vähän samat fiilikset kyllä. Joo, kyllä 350 olisi, olisi ihan liikaa kyllä. Se on ihan liikaa, joo. Mutta saapa nähdä, koska sitten taas, sit taas se jenihinta on silleen, että vaikka sen, sekin oli veroton, niin jos sen taas kääntää euroksi niin siitä tulee sitten lähemmäs 300. Eikö se ole niin, eik. tämän... eik 29 000 jenihö? Niin... Apautio. Joo, Jao, kyllä. Niin, että me luotan, että se on 299 täällä. Yritetään pitää luottamusta se, että mikä 299, että sit pitää pelit ostaa ja sitten pitää ohjaimet ja tämmöiset, vissiin siinä oli jotain semmoisista, mutta niistä puhutaan kohta. Ainakin mm. jos jotain me voidaan juhlistaa, on se, että Nintendo on vihdoin siirtynyt 2010-luvulle ja ottanut aluerajoitukset pois laitteesta. Ainakin tässä asiassa joo, että, että tosi kiva, että vihdoinkin voi ostaa pelejä sitten Japanista ja Amerikoista, että vaikka tulee jossain halvempi peli tai joku toinen versio on parempi, niistä voi vaan hommata sen. Ja muuten kiva, että ei tarvi odottaa, jos joku peli tulee tyyliin vuoden päästä vasta myöhemmin tyyliin Eurooppaan. Meillähän se on hirveä, aina kun me kuitenkin jonkun verran käydään tuolla shoppailemassa Japanin maalla noita halvempia videopelejä kuin mitä täältä on, niin vihdoinkin ei ole sitä ongelmaa, niin kuin Wii ja 3DS ja näiden kanssa ollut se, että viitteikö näitä ostaa, kun ne ei kuitenkaan mun laitteella toimi, ja sit jos pitää raahata toisen maan laitteen tai ruveta sen takia rikkomaan koneitaan, että saa ne toimimaan, niin se on musta aika iso kynnys kuitenkin. On se Nyt jo. ei onneksi tarvitse semmoista miettiä. Mm. No siis sehän sanoi, että eiksi sanottu, että se on pääasiassa, että onhan tämäkin se pelko, että siinä tulee olemaan jotain oikeat rajoituksia sitten, kun niitä ei halua, mutta ehkä hyvä toivo on nyt vaan, että kaikki menee hyvin. No, pidetään nyt optimismi yllä niin kauan kuin meillä sitä riittää. Yep. Nintendo päätti siirtyä 2010 luule myös. Myös toisessa asiassa, eli siitä, että sekin keksi, mitä kilpailijat on keksineet jo aiemmin, että mitä jos online-ominaisuuksista pyytäisikin rahaa. On, tuo, tuo, tuo ei ollut kyllä yhtään hyvä. Niin kuin... Siis okei, tämä on tosi tärkeää, että paljon tämä tulee maksamaan. Että sehän tämä koko juttu tässä on. Mutta jos tämä yrittää niin kilpailla näiden Xbox Lifeen ja PlayStation Networkien kanssa, niin ei se kyllä sama hintaa saa kyllä. Joo, ei kyllä millään. Varsinkin kun ei vieläkään näyttänyt minkäänlaista... Niin kuin... Selkeätä asiaa, että miten tämä toimii. Ainut mitä ne mainitti siinä presentaatio aikana, ne puhuvissi jostain kännykkä että sitä kautta voi kutsua kavereita ja heti alkoi pelottaa, että nyt Nintendo, mitä sitten taas touhuatte HOTTE Joo, siis se live-chatti on vissiin tämänhetkisten tietojen mukaan vaan sen mobiiliäpin kautta. Äh. Mie en ole varma, on varmaukset ottaa, mutta se voi olla vaan, että on väärät huhut ja muut ihmiset puh puhunut ja huutanut, mutta tällä me on kuullut, että se niin olis, minkä takia jos me avaan. Kun, jos me tämmönen iPhoneilla tai jollain Androidilla, niin miksi me suoraan suoraan tai Discordia siellä sitten, että ei mitään syytä maksaa to tota. Ja sitten kun siinä on ne ilmaiset NES ja SNES pelit Joo, se oli kyllä. <laughs> eli, eli yksi NES tai SNES-peli per kuukausi, ja se nyt on joku uh, Nintendo amerikan tyyppi on niin kuin, varmistanut sen, että sen kuukauden jälkeen se peli katoaa, ja sieltä voi pelata sitä enää. Eli sieltä niin, Valtava riman alitus, kun ne on selvästi katsonut, että mitäs nämä meidän kilpailijat tekevät. Xboxilla on ne kultapelit ja PlayStation on plussan kanssa tulee pelejä. Nintendo on katsonut, että okei meilläkin on pakko olla tämmöinen tai kiukuttelee. Tämä on niinku, tavallaan niille helpoin ja halvin mahdollinen ratkaisu, joka ei palvele taas meitä sitten yhtään mitenkään. Ja ajatellaan, että Xbox antaa joku Halo 3 ja se saat pitää se ilmaiseksi sitten mitä Nintendo pelaa Ice Climbersia yksi kuukaudesta. <laughs> Tämä on vielä, niin kuin, vielä tuhoaa mun uskoa tähän online-hommaan just se, että ei saa pitää näitä pelejä ja sitten, jos ne yrittää laittaa mitään korkeampaa hintaa niin on vähän, kun ei niin ole kovin paljon multiplayer-pelejä ylipäässä silleen verrattuna muihin julkaisijoihin, niin en mä kyllä jotakin yli 5 euroa pysty kuvittelemaan niin maksaan tästä mitenkö Mut no, kun on nyt tälläkin hetkellä niin kuin Xbox Live tai joku tämmöinen, niin eikö nekin maksa nyt se 6, 5-7 euroa kuukaudessa? Ainakin niin, on niin halpoja Tähän No minulla on sellainen kuva, että se kolme, ku kolme kuukautta saat okay, niin, sehän menee siihen 7 euroa apaut. Ja sitten jos ostat netistä, niin minun mielestäni on saanut joskus jopa vuoden Xbox Live 30. mutta se on varmaan ollut ihan tarjous jo siinä kohtaa. Mutta kuitenkin, että et en kyllä tiedä, että on pitäisi maksaa korkeintaan pari kolme euroa sen perusteella, mitä nyt tiedetään, mutta saa nähdä. Mutta jos se on pari-kolme euroa, niin se alkaa olla taas Nintendollekin niin mitätön summa, että miksi ne edes vaivautuu. Miksi ne ei voi vaan ottaa sitä kulmaa, että me, me ei kuusta silmää, vaan meillä on tää parempi systeemi, jos saa ilmaiseksi. No siinä se onkin, että me en usko sen takia, että se on pari-kolme euroa, vaan se on just sen viisi euroa. Mä sanoin, että se on viisi euroa kuukaudessa, se on mun veikkaus. Joo, jotain semmoista mäkin veikkaisin kanssa. Se on vaan vähän liikaa. Kyllä se pikkusen tyyriiksi tulee päästä kokeilemaan sitä jos pitää laitteen lisäksi ostaa vielä. Peli ja sitten siihen päälle vielä maksaa kuukausimaksuun. Niin, mutta jos sä ostat sen nyt, sen, niin sä voit pelata mikä syksy vasti ilmaiseksi. Eikö se, se ollut kaksi kuukautta aika? tai jotakin se aika? Mästä oli se puutti syksystä, emme voi olla, että siinä oli joku tarkempikin. Mutta tämäkin on tämmöinen asia, että tämä nyt oli iso presentation tällaiselle nyt, ja niitä olisi pitänyt kertoa just tämmöiset asiat nyt, eikä silleen kertoa, että meillä on taas julkistetaan tämmöinen juttu, josta kerrotaan myöhemmin tarkemmin. <laughs> niin. <laughs> <laughs> niin. No, eihän se alle kaksi kuukautta se julkaisu. eihän tässä mikään ei kiireviraa ole. Kiire, ole. Joo. Eihän... <laughs> Semmosiini alkaa varmaan pohtimaan siellä tässä vaiheessa, <laughs> miten me tämä toteutetaan sitten todellisuudessa. <laughs> niin. <laughs> no, mutta sitten on varmaan turhassa pekuloida enempää, kuin oikeasti ei tiedetä, millainen se tän enempää on. Että mitäs muuta me tiedetään? Me tiedetään, että siinä on akun kesto kahdesta puolesta tunnista kuuteen tuntiin, ja... Tämä on semmoinen, mitä mä ehkä itse kiukuttelen aika paljon, koska se, selvästihän sen koneen speksit on suunniteltu sen mukaan, että se sitten toimii myös kannettavana, ja sitten koska 2,5-6 tuntia alkaa olla semmoinen Akun kesto, että voidaanko me enää puhua kannettavasta laitteesta, josta on melkein pakko pitää koko ajan kuitenkin pistukkeen päässä. Nyt 3 DS on ihan e sama tapa. Mietin kaan kuinka paljon. Ei se kahteen puoleen, mutta eikö se jossain neljäs tunnissa, jos se kaikki kolme dtä ja kirkkaudet täysillä. Niin... Mua vähän pelottaa, tuo tarkoittaa tuo 2,5-6 sitä, että oikeasti pelaatessa se on 2,5 tuntia. Ja sitten jos sä teet jotain muutakin netissä laamista, niin sitten se on 6 tuntia. Niin. Mutta saapa nähdä. Et 3DS, 3DS mä voin jotenkin silleen, tai siis totta kai sinnekin se, se akunkesto harmittaa, mutta koska 3DS on niin silleen, että se ei pilaa sitä vaikka viijuun käyttämistä se, että se on niin pieni, koska tässä se tavallaan torpeidoi sen, että se olisi ollut koko niin tehokas kotikonsoli. Niin, se on, se on totta. No. Se on täysin totta. Mutta en mä tiedä, vaikka se olisi 2,5 tuntia, niin se on aika vähän, mutta mä en varmaan itse siitä niin kuin minun maailmaa kaatusi, koska me vaan lataisin laitteen, me missä vaikka junaa vai bussiin vai mihin me menisinkään. Ja minä aika tiedä. Onko, onko, onko tämä laite semmoinen, mitä sitten randomisti jossain koulussa vaikka ottaisitte? vaan. Minusta on vähän liian iso laite semmoiseen. Että... On joo, ei se, ei se kuulosta silleen kätevältä semmoiseen, että mä kannan sitä aina mukana samalla tavalla kuin mä kannan nyt jotain viittaa, mutta... Niin, että <Sit> silleen, taas mietin, että tämä on just semmoinen itselle, jos en ottaa mukaan, niin tämä menee just, jos me lähden junaan tai bussiin tai lähden tyyliin käymään vanhempien luon tai jotain, niin ei se nyt silleen niin haittaa, että sitten vaan pistää sen lataukseen aina, kun loppuu se pelisessio. Joo, mulla on vähän samaatkaan, se että en mä yleensä pelaa konsoleita ikinä silleen, että pistoke ei olisi jossakin saatavilla. Kyllä tää silleen mä ymmärrän mm. tyypit, jotka suuttuu tästä, koska jotkut kuitenkin pelaa esim. junanmatkoilla ja ne... Jos ei välttämättä ole sitä pistoketta, että sit niille tämä ei vaan riitä millään, tämä akku kestä. Saattaa kiukuttaa Japanin lennolla meitäkin. Henkilökohtaisesti ei maailmakaan. Niin, sitä taas, taas meinasin myös tietenkin sitä, että yleensä se bussi kautta junamatka vai, voi olla se pari tuntia, vaan niin se niinku kestää sen ajan. Et, no, mutta se on semmoista. Se on vähän tämmöinen kompromissien maailma silleen, että tämä oli nyt vähän silleen, että se sekä häiritsee sitä kotikonsolijuttua, että ei ole kauhean optimaali siihen kantamiseen, mutta voi olla, että se todellisuudessa tulee sitten olemaan kuitenkin ihan hyvä Välimalli juttu, josta ei sitten ehkä tarttakaan kiukutella, mutta... Toivotaan, toivotaan. Eiköhän tuohon jotkut kaikki third partit, vai miksi sanotaankaan, tee kuitenkin jotain lisäakkuja ja muita, jos se häiritsee niin paljon. Niin... Joo, mä jotakin olin lukevani jo. netistä justiinsa, että jossakin patenteissa olisi, että siihen ei voi vaihtaa akkua, että saa nähdä mitä sitten niin, se kanssa... voi olla semmonen niinku... Eikö tässä ollut niin, joku uspc c paikku Niin no oli? joo, Pääksin joo, siihen saa, jos tekee semmoita sy sydämitä. Matkalaturilla Se oli kyllä ihan mukava, tosi mukava bonus tuo kyllä, että saatiin nyt oikeasti usb eikä mitään Nintendo omia sydämejä siihen. Tuleeko se kaapeli mukana no, tuossa konsolissa? Saa nähdä. Oli, olikohan se siinä pakettikuossa? kyllä muista. <laughs> Tämä tulee ratkaisemaan meidän ostopäätöksen. <laughs> Nämä niin, rupeaa mitä mitään USB-piuhoja ostelen, se saattaa. Joo. Pitäisi varmaan katsoa. vielä yhtä ajatella? Me tuli nyt vaan vielä, että siinä oli se USB-paikka, mikä olikaan. Ja... No, mitä jos vaikka tämä meidän Tursa katsoo ja pistää tähän videoon jonkun editoinnin? Tällä hetkellä ruudulla näkyy isolla tekstillä, että mikä on tilanne. <laughs> Onko paketissa vai ei. Kiitos Me voidaan, sillä välin, me voidaan sillä välin vissiin mennä etiä päin, eli Eli meillä ohjain hommat seuraavaksi, eli Switchissa tulee mukana se, tota, että se koko näyttösysteemi toimii ohjaamina, tai sitten mm -hmm. sä voit irrottaa siitä ne kaksi pienempää ohjainta ja käyttää niitä ikään kuin tämmöisenä pienikokoisempina itsenäisenä ohjaamina, esimerkiksi kaksin peleissä ja tämmöisissä. Joo, me ollaan miltä, vähän yllättynyt. Miltä se maistuu? Joo, me ollaan vähän yllättynyt, että niistä joy ohjaamisissa oikeasti oli niin paljon niin kuin sitä, sitä tekniikkaa sisällä, että siellä on kaikki liikkeen tunnistumet ja ir ja kaikki tämmöistä. että nämä on oikeastaan tehty, kaikkea kivaa jopa. Joo, se oli, oli kieltämättä tuntynyt. ihan hyvä bonus. Ainut mikä mua vähän ahisti siinä, että ne näyttää aivan sairaan pieniltä ne ohjaimet, että saan miten jos sitä alkaa jakamaan niitä kaverien kanssa, että mitä siitä tulee. No, minä näe, että ne on semmoisia pelejä, mitä pelataan se viisi tuntia putkeen, Joo. just vähän niin kuin kaverien kanssa varttia. Joo, siltä ne vähän se varmaan semmoiseen toimii. Toimii ihan hyvin, minä luulen. Joo, ei muuten tainu olla maininta että toimiiko vanhat V-ohjaimet sun muutton kanssa. Ei ole mitään, en oo kuullut mistään Joo. kyllä. Että... Sanoisin, että meillä kyllä jopa tällä tai epäilisin, että toimisi. Joo, mä miettin, olisi olis varmaan näkynyt edes pikkusen jossakin vilauksella, jos ne toimis, mutta... Tohan kyllä sanoa, Nintendo on aika hyvä ollut ohja kanssa, että on toiminut hmm. Joku virallinen Pro-controlleri on tulossa, ja tohonkin sai niihin, siihen näyttö, kun ohjaimeen sai semmoista niinku tatit käsillä. Käsil, tai ne pidikkeet niin normi on, eikö niin? Sekö oli on se jonkun semmoinen... kolmannen osapuolen niin kun... Ai yeah, okay. lisätarvike, kyllä. Joo, toivottavasti tosiaan Joo. nuohan nyt paljasti, että noita ohjaimia tulee erilaisissa väreissä, mutta se oli ehkä vähän laiska se, että siinä oli vain kaksi väriä nyt näytettiin, mutta ainakin tuo nyt menee sen, että ovet on aukaistu silleen, että sieltä voisi tulla kaiken näköisiä... Teemotettuja ohjaimia no. JNN. Nyt mä vaan mietin sitä, että pitäis niistä ostaa aina kahden päkeissä ne ohjaimet. Tai jos sä saman väärisen molemmille puolille vai? Niin, tai siis että tuleeko niitä myydä, myymään silleen, että okei okay, toi, toinen ohjaan on sininen ja toinen punainen, ostaa tämä paketti. Vai myydäänkö ne, että yksi ohjaajan erikseen, se voi tostaan niin oikean toista väriä ja vasemman ohjaimen toista väriä. Mä luulisin, että se, se voisi olla silleen, että tulee semmoisia, jossa on kaksi päkkiä ja sit eri, erillisiä ohjaimia, että se tekisi järkeä ainakin. Mä näen itse vain kaksi päkkiä olemassa, mä en näe, että ne jaksaisi tehdä erilliset. Joo, myöskin tuntuu vähän, että ne erilliset olisi mitä mä haluan, koska hirveesti hirveästi välittö noista punaisesta ja sinisestä, mitä siinä oli, että... että... Saan nähdä, tuleeko sieltä komboja, mistä itse välitän, että... No, Se olisi kiva, jos olisi oskaa. että me ollaan vissiin harmaat lähdössä tulee vai? Joo, Har ne. harmaat lähtee. Mun pitää vielä miettiä, koska mun mielestä värit oli ihan hauskoja, mutta... Mut... Mut se, mut, se, must... se ei sovi siihen, kun se menee yhteen siihen isoon näyttöön ja muuta. Ei se, ei... Mä haluan, että kun me pelaa yksin, niin se on niin sama väri kaikki. Niin, mutta mä rakastan kaaosta ja <laughs> epäselvyyttä, niin se on just hyvä. No se on just sulle sitten kyllä ihan totta. Mä en sun Applen myymälä asennetta nyt yhtään kyllä ota tässä. Mä toivon tosiaan, nyt, että noista ohjaamista kanssa tuli jotakin semmoisia gimmiki-juttuja, että just jotain onkin ja semmoisia, vähän noita Plekkari 2 ja Plekkari 1 ajan meininkejä. Mennät sieltä jotain muovio siitä laittaa se kiinni vai? Si siis ihan semmoinen, että tulisi niinku peliin mukana uusi ohjaaja, joka on. Tai tietty, jos siihen saisi jotenkin järkevästi joltakin muoviherpäkkellä kiinni silleen, että se ei olisi ihan tyhmän näköinen ja toimisi järkevästi. Ja... Onhan niitä viillä, aika paljon tullut niitä niin. kaikenlaisia. Ennakkoon näki netissä tosi paljon semmoisia, että ihmiset oli ideoinut, että mitä kaikkea siistiä saisi aikaiseksi, niin olisi ihan mm -hmm. hauska. Vähän on tullut ikävät tuommoisia kaiken maailman höpsoja niin. juttuja. On kyllä. Kyllä me näemme, että jos tulee jotain, ne vai jotain koska ne on niin kallit tehdä ohjaimia, vain yhdelle pelille. Vaikka, vaikka ne onkin kivoja, ni. Niin... Ei niitä hirveästi olla nykyään mitään semmosia. Ei oikee, oo, joo. Uh -huh. Joo. Mennäänkö Mitä... eteenpäin? Mun puolesta voidaan mennä eteenpäin. Ei mulla ollut ohjaamista. Se Pro kontrolleri näytti kansia hyvältä. Että harmittaa, että se ei tuu mukana siinä paketissa. Mutta eipä tullut viiunkaan Pro kontrolleri mukana. No, onneksi sentään tulee se grippit sydämiä, mihin sä saat kiinni ne... silloin, kun nää pelaat sohouvalla. Että... Niin. Mutta tulee kalliiksi, jos pitää taas ostaa kolme kohdalla, se oli toivon mukaan. Ja sitten siihen joku 70 ohjaa, mikä se pahimmillaan voi no, olla. No ja siihen vielä Koska ensimmäinen minun pelikin. Mielestä... Niin, mun mielestä Pro Controller, o Pro Controller nimittäin oli 70 euroa ainakin paikallisessa prismassa silloin aikoina. Että... Joo, mutta sen verran tosiaan vielä tästä itse konsolista, että mua kyllä vähän jännittää se, että eikö sieltä oikeasti ole tulossa se mitään sellaista back-in pelihommaa, että jos oikeasti pitää alkaa ostamaan niin julkaisupelejä, sen konsolin lisäksi tien niin kalliiksi menne kyllä tosi äkki. Tästähän voisi siirtyä hyvin niin kuin hienosti tuohon mikä yksi 2 Switchiin, koska se olisi mun mielestä, se olisi täydellinen peli, mikä pitäisi tulla kaikkien Wii Uten mukaan. Ei Wii U, <laughs> <laughs> nyt ollaan väärässä konsolissa. Switchin... Retroaktiivisesti lisää sen joka se viiu. Joo, mä vaihdoin aihetta. tälleen. Joo, S smooth hievä. Tosiaan, JOO, 1-2 Switch oli ensimmäinen peli, mikä, no ei nyt ensimmäinen peli, mikä julkaistiin, mutta ensimmäinen peli, mitä siellä käsiteltiin. Ja sehän oli nimenomaan tämmöinen, joka oli niin kuin selvästi luotu vain ja ainoastaan esittelemään niitä, että mitä, mihin niistä ohjaamista, niistä pienistä irtoohjaamista on, että mitä kaikkea niil pystyy tekemään. Joo, ja just, just sen takia se pitäisikin mun mielestä tulla sen konsolin mukana, että sillä saa ihmisille esiteltyä joo. vähän, että se on tek demoksit tehty se peli, tai sillä se ainakin vaikuttaa, niin. Silti se vaikotti. Se vaikutti se idea, mutta just jos se myyt tuota 60 eurolla, niin mitä siinä on sisältöä siihen niin sen arvosta? Ei se, niin kuin, se näytti siltä, että me pidään hauskaa pari tuntia ja ehkä korkeintaan. Joo. Ja... No. Mä miettä, mm. miten se oli? Tuliko Viin kanssa viis portsi aina mukana vai? Ei se aina tuli, Se tuli, tuli aika usein ja ekoispaketeissa, mutta sitten sen tuli myöhemmin jotain Mario Kartia ja vaikka mitä muuta. No. Saapa nähdä, jos ne niin vielä ehtis julkistaa jonkun tommoisen paketin, koska on tuo kyllä jotenkin tosi tökärän. kuulosta, että ei tulisi. Tämä, vaikka tämä nyt ei olisikaan paketoitu mukaan, niin eihän nyt oikeasti voi viittäkymppiä pyytää. Ei tuolla, kyllä millään. Jos se olisi kympin peli, niin sitten sit Goldi ostaisimme ei <lacht> Sitten tultaisi Koldia pelaamaan me yhdessä mä... sitten. Joo, kyllä me se ostaisi, jos se olisi kymppiä vai kaksikymppiä, niin voisi ostaa ihan vaan, että pääsee kokeilemaan. Ihan hauska idea, että niin pelaat, pelaat ilman näyttöä. Et ei siinä. Se on varmaan vielä hauskempi, kuin oikeasti tajua, miltä ne tuntuu kädessä sitten, kun tunnet, Ai, niin joo, jää jää se tunnit, niin jääpalat kolmejä Kolme, jää, kolme jää vettä <laughs> <paietta. Ai laughs> <et. laughs> Se kyllä oli oikeasti ihan hauskan idea tolleen, että ei se mikään iso lisäys varmaan on niille ollut tehdä tuommoista, mutta sillä voi saada kaikenlaista hauskaa aikaiseksi sitten. Mm, Silloin on paljon mahdollisuuksia vaikka mihin. Mä rupesin heti miettimään, että mikä se olisi se niin jossain oikeassa pelissä, sit, se, niin kuin, että mihin voisi, missä tuommoista voisi hyödyntää. Ja en mä tiedä, miksi mun kiero mieleni jotenkin sai heti tämmöisen suuren valho horror missä se yhtäkkiä se ohjaimen paino muuttuu tai jotenkin se menee hassumman tuntuiseksi, jos siellä on vaikka joku parasiitti sisällä ikään kuin sun pelihahmon sisällä, ja sit sun pitää huomata se pelkästään siitä, että se ohjain tuntuu erilaiselta. Sitten mä rupesin miettimään, että, että miksi, miksi semmoinen peli olisi semmoinen, mitä sä pelaat siinä yhdellä pikkupölikällä. No. Mutta sillä Eikä... on kaksi pöpölikköä? -pö niin, tietysti kyllä kai se ruuduisi, ne niin, rumplet toimii silloinkin, kun sä pijät niitä kahta käjässä siinä ohjaimessa. Joo, niin. ei se tietysti. Jotenkin mulle jää semmoinen kuva, että ne ominaisuudet on kyllä parhaimmillaan. Se se ainakin ne semmoiset, että sen jotenkin paino vaihtuu jotenkin niin, mukaan. Niin, kyllä varmasti se on, että pitää olla erillään varmasti siinä. Joo. Tämä semmoinen peli on, mistä mä olisin niin juoksisin kauppaan sen takia. Tämä on, on just semmoinen, että mä haluaisin päästä testaamaan tätä silleen, että mitä uusi teknologia pystyy tekemään, mutta en mä kyllä tosiaan itekään ostaisi tätä. Se siis just on, että se just se uusi teknologia kiinnostaa eniten. Ja... Ai, että... Se oli hieno, kun aluksi ihmiset luulivat, että kun Red Dead Redemption 2, ja. Kakko, <laughs> ja sit <sen> tuli. <laughs> sitten tuli meemit. Tiesitkö, muuta, että Red Dead Redemption 2 on tulossa? Oho. Ne julkaisivat sillä jatkoos. Joo. Joo, mennäänkö seuraavaan? Mennään, mennään, mennään tuohon, mennään noihin armsiin. Käet. Käet. tästä oli niinku esittelemässä sitä, että kun yksi ihminen pelaakin molemmilla niillä käppyröillä silleen, että ne on sen kädessä, eikä silleen, että ne on niinku yhtenä ohjaimena, vaan kahdella erillisellä. Ja mm. tota, se oli Jumais... tämmönen duel-tyyppinen tappelupeli ilmeisesti. Joo, niin jotenkin tosi huonosti esitteli mun mielestä siinä presentaation aikana se peli, että mulla ainakin tuli semmoinen, että jaa, ei nyt kyllä hirveänä kiinnosta, mutta tosiaan pari tuntia sitten oli se Nintendo Treehouse tähän liittyen. Ja siellä ne meni paremmin esittelemään tota peliä ja sitten alkoi olla että joo, että olisi sitä kyllä ihan kiva päästä pelaamaan. Ja mun mielestä se näytti jo se siltä, että mä näin, että se on potentiaali, että voi olla hauska, jos on tasavertaista niin kuin mikä ei kilpailija vaan vastustaja, niin se voi olla ihan hauska. Et Eli toisin sanoen, että tämä on taas se peli, mistä me sit, kun me mennään koldille ylään, niin kiukuttelen tää Tämä ja tuo edellinen on molemmat semmoisia, että koldi on niistä meitä muita parempia, sitten meitä muita harmittaa, ja Goldilla <tos> Joo, sitten mä en vaan. Kuulostaa hyvältä. Läjettä. Tämä on just se peli. Linjattu. Enpä oikein tiedä, mitä muut tuosta sanoa. sillä ja design oli aivan älyttömän kamala mun mielestä, mutta... En, mä tiedä, en tiedä, onko tämä vaan, vaan, vaan minä, mutta jotenkin minulle tuli Overwatch mieleen tuosta koko niinku hahmojen designeista ja noista, et, et, et, että näettekö, näettekö työsiin mitään samaa, vai onko tämä vaan mun tyh, tyhmää niinku kuvittelua? Itsellä tuli, no ei niistä hahmo-designeista ehkä, mutta ylipäätään sitä graafisista tyylistä mieleen Splatoonia, että ne on jotenkin vähän sen tyylisiä asioita oli siellä. Mm. Kyllä mä Overwatch-vertauksen näen kanssa, että olihan tuo tuommoisia piirrettymäisiä tommosia. Mä siellä olisi joku hahmo, mikä näytettiin hetken, mistä minulta tuli ihan se yksi hahmo mieleen. Ai mutta... se Mekha-tyttö. Joo, siellä oli joku no. joku olisiko joku keltainen? Joo, no sen, siitä kellainen. tuli vähän ehkä mieleen diva, mutta joka on siis Overwatchista. Joo. Mutta mitä mieltä työ olitteko siitä visuaalisesta tyylistä, että No mä en kans ehkä se jäbään design, tai ylipäänsä ne hahmodisainit ei ehkä ihan täysin napannut, mutta muuten ei kyllä ollut mitään ongelmaa, että... Eipä mitään erityisesti, ei, ei toikaan vaikuttanut semmoiselta perit, mistä mä olisin silleen enkä välttämättä maksaisi itseään kipeäksi myöskään. Joo. Ei se silleen huonolta vaikuttanut. Samalla tavalla kuin joku portsi oli aikana, että sitä päästä silloin pelaamaan, mutta en mä sitä silleen... aio hirveänä aikaa upottaa. Nimenomaan. Että tämäkin olisi sellainen, jos se on siellä paketissa mukana, niin tulee varmasti kokeiltua, mutta... Joo. Mutta ei. Mutta myös tuntuu, että tämäkin saattaisi olla täyvän hinnan peli, ja me, tai me pelkää sitä. Joo, mä itse haluaisin myös just tämä, että tämä kuuluisi olla siinä paketissa mukana, että yksi, kaksi Switch ja Arms olisi just semmoinen ihan hyvä paketti no, tämä taas se, taas ties sopiksi tämä on mun mielestä pakettipeliksi sen takia, kun tämä tarvisi kuitenkin ne toist ohjaimet. Silleen, kun niin kun uudelleen tapahtumaan yksin. Se on totta. Että, että taisi, tämä on vaikka taisi, että hyvä, 10-20 vai euroa latauspeliltä. Joo, todennäköisesti tulee, 15 korkeinta. Varmaan tulee olemaan täyshintan. Niin, se, on, on se, se on kyllä, siis, joo, niin siis tosiaan nämä meidän ajatukset täysihintatukset tulee siitä, että ne on niin Nintendon sivuilla, ihan niin kuin siellä ne näkyy, että ne on. Tämä oli 60 rahaa. Mm. Mä toivon, että se on joku joku pikkusen vielä harkinnan alla oleva juttu. Joo. Niin, tai sit saa näyttää aika paljon jotain lisää tai muuta, että saa niinku, niinku oikeutettua sen hinnan mulla. Jep. Sen sijaan ai ihan niin, oikealta... Ai niin, täytyy vielä sanoa että tuossa ARMS, sinnehän on tosiaan nettipeli. Se ei olisi joku... Se on niinku nintendo peli missä on nettipeli. Joo, se on. <laughs> Askel siis, aske okay, aske parempaan suuntaan. Siis okei, joudus matkuna Mario Kart, mutta mut kuitenkin... Niin kuin, mikä tää on, Nintendo neljäs peliikin, se on nettipeli? Eh, ehkä ei, mutta kuitenkin. No, on se ihan hyvä, että ne oikeasti alkaa lisseilemään, tuota, varsinkin jos tämä online nyt tulee olemaan maksullinen. Että jos niille ei tulisi lisää niin. online-pelejä ja se olisi maksullinen, niin sitten kyllä olisi hepuli. Niin toisaalta tämä voi, voi kannustaa nintendoa laittamaan online enemmän peleihin. No. Ehkä. Hmm. Onko tästä kuitenkin kaksipuolinen hepuli silleen, että sit ne on niitä, Nettipele on just siinä rajalla, että sun on ehkä kuitenkin pakko maksaa siitä sen sijaan, että niitä olisi tarpeeksi vähän, että sua ei harmittaa, että sä et maksa. Mm, ja mua harmittaa niin yksistään jo tarpeeksi siinä, että niin no se joo, mennäänkö siihen sitten se oli ensimmäinen ihan oikea peli, mikä julkaistiin, eli Splatoon saa ihan oikean jatko eikä mitään lisäpakettia, vaan Splatoon 2 tiedossa. Joo. Siinä vähän se oli outo, että se alettiin katsomaan porukalla sitä lähetystä ja kaikki ajatteli ensin, että tää on nyt se Splatoon 1, vaan että ja sitten vasta lopussa tuli mm -hmm. sellainen, että hetki, että tässä on yhtäkkiä uusia asseita ja mappeja, että jotenkin se esiteltiin mun mielestä tosi huonosti, jos pitäisi vähän välittömästi tehdä selväksi, että nyt on muuten uusi peli, että ei tuu tuommoista, koska niin etu Varsinkin, koska etukäteen on tosi paljon huhuja liikkunut, että tulee vaasplatuun ykkösestä 1 portti. Niin, ja siis kun itse minä olen kun tosi vähän, niin menes edes huomannut niin mitään tämmöisiä niitä eroja ja muita, mistä ihmiset puhuu. Niin, just tota... Että... Niin siis miten tämä käytännössä, eroako tää mitenkään, että jos siitä, että se olisi vain iso expansion niin mä ite, siihen Mä mietin just itse, että tästä tuli vähän semmoinen fiilis, että tää on vaan laajennus ykköseen. Ei sinänsä ei yhtään haittaa, että mulle kyllä kelpaa se, mutta... sen sinun... laajennuksen sä oisit saanut ilmaiseksi nyt tän seurut Niin, no <laughs> niin. Jotenkin, kun tuossa on se kakkonen, niin voisi kuvitella, että siinä on uusi niin tarinatila ja kaikkea tällaista. No, semmoinen, mikä siinä voisi olla, on, että siihen tulisi joku järkevämpi tarinatila, koska sehän oli vähän mitä sattuu siinä ykkösessä, että se oli pääasiassa tarkoitettu online pelaamista varten. Siinähän... 50 ei. tunnin open world kampanja. Ah, ei ei. Ehkä semmoista. <laughs> <laughs> Mut, tota noin. Siinähän ei ollut ykkösessä vissi split screen Multiplayerekään, vaan se oli semmoinen, että sä pystyit ammuskelemaan montakin ilmapalloja vaan kaverin kanssa, niin se olisi esim. iso lisä jonka olisi voinut näyttää siinä trailerissa välittömästi, että yhtäkkiä ruutu jakautuukin neljään ja kaverit pelaa sitä. Niin. Se on lisä, jonka olisi pitänyt olla kyllä siinä pelissä alun Niin, niin ois, mutta eipä ollut. Vähän huonosti esittelivät tän nyt, mutta kyllä mä oisin tuu kuitenkin Onko kehot Onko kehot valmiita siihen, kun tässäkin se tulee, että niin couch-kooppi tulee tai niin kuin yhdessä lokaalisti pelaaminen tulee olemaan sitä, että kaikilla pitää olla omat switchit koossa ja, ja voi pelata siitä kannettavalta näytöltä. Ei. Mä en näe. Eikö tuota siinä sanottu niin siinä esityksessä, että voit pelata niin, tai sit voit pelata split screenin? Minun mielestä sanottiin, että ei huolta. Oliko siinä split screenissä jotain puhetta? Oli minun mielestä näytettiin ja sanottiin ihan, että. Kyllä, minun mä uskoisin, jos sä sanot, se voisi olla kyllä ihan hyvä. Kyllä. Ja pitäisikö tästä sitten siirtyä seuraavaan? Jos vai, on Kokoro on valmis. eli on menossa... Tursalla vielä jotain Splatoonista? Eipä mitään erityisempää oo, innolla, mutta... Joo, joo, tosiaan mä en itse ainakaan... Mm. Kun mä katsoin, että kaikki rupes preorderaamaan samaan tietoon jälkeen, mutta mä ainakin oottelen siihen kesään kiltisti Splatoonia. Mm. Mä toivon, että siitä edes tulis sitten joku semmonen että sinne tulisi se Splatoonin mukaan. Saat semmoiset roisken näköiset. Se olisi kiva, mä ottaisin siinä. mielelläni semmoiset, että siinä on roiskekuvioita siinä ohjaamisessa. Se mm, on se mahdollista. Nyt jotenkään minä en kyllä näe, että se olisi tulossa, koska tuossa on Zelda ja muuta, mitkä kyllä varmaan. Zelda ja. No ei oo kyllä mitään muuta, mutta... No mut just, just toi 1-2 Switch, näen, että vaikka Splatoon 2 on oikea peli, niin me näen että toi 1-2 Switch on enemmän semmonen, mikä menisi bundlee. Joo, saa nähdä, että rippu, riippu, voisi... et, mitä tuo Summer tarkoittaa, että onko se aikainen kevät vai myöhäinen, aikainen kesä siis, voi myöhäinen kesä, että jos se on ihan loppukesästä, mm -hmm. niin sitten se saattaa just olla ensimmäisen price cuti kohdalla, koska eikö ne yleensä aika nopeatuu nuo price cutit konsoleilla, että parilla kympillä ei, laskee se, hinta? Niin... En minä kyllä tiedä no, mm. Voi olla jotain parinkympiä jotain yh, joku kauppaa. Joo, on, siis ei mitään merkittävää, josta... mutta just vähän yleensä on tuntunut oleva. Mm. Joo, saa nähdä sitten kesällä. Mennään sitten vaikka seuraavaan, joka on yksi eniten hypeä aiheuttaneista. eli se olisi toi Super Mario Odyssey, joka kyllä. nyt ilmeisesti on sitten viemässä Marion takaisin enemmän tämmöiseen tutkimustasoloikkaan siitä, lineaarisesta, tämmöisestä tyyppisestä, mitä se on nyt ollut muutamat edelliset pelit. Niin sanotaan ihan suoraan, että tää on yksinään se asia, minkä takia me pitää ostaa Switchi, että sanotaan, että me on, on ollut hyvin passiivisa tuota passiivis-aggressiivinen Marjota kohtaa, varmaan viimeiset viisi, jopa ehkä kymmenen vuotta, ihan niin kuin sillä, että meitä on, on niin kuin harmittanut, kun Nintendo ottaa liian turvallisesti on sarjan kanssa. että ei niin kuin mitään uutta, ja jos miettii niin kuin oikeastaan Galaxy jälkeen, joka tuli muistaakseni 2007, niin ei ole tullut mitään semmoista kunnianhimosta Marjosta. On tullut vaan samoja tyylin kenttäpaketteja ja muita. On tietenkin 3 d Landia ja muuta, mutta, mm, mutta tämä tuntui siltä, että ne oikeasti haluaa kokeilla jotain uutta, tehdä erilaista, vähän niin kuin, niin kuin kehittää Marjota jopa, jopa, jopa johonkin suuntaan. Ja se näytti ihan hyvältä ja mielenkiintoiselta. Että kaikki, ei ollut pelkkiä goompia vihollisina, ja ei oltu taas siellä samassa nurmikolla, josta mennään sitten aavikkoon kenttää ja tällaista, vaan kaikki oli ihan uutta ja tämä oli ihan hitosiisti mulle kyllä. Joo, mä oon kans aika avoimesti itse valittanut tästä, että miten Nintendo toistaa näitä samoja pelejä aina uudestaan ja uudestaan, mutta nyt oikeasti mullakin tuli semmoinen fiilis ekkaa kertaa tosi pitkään aikaan Marion kanssa, että ja taas oikeasti ihan kiva on päästä pelaamaan. Joo, se oikeasti näkee tosi kivoilta ne maailmat ja kaikki. Me, me tykkää tosi paljon noista tutkittavista tasoiluokista, että me tykkää enemmän niistä kuin tästä 3D-ländistä ja vaikka me niistäkin tykkään peleinä. Mutta kyllä, pääsee tutkimaan isoja, hienoja, uniikkeja paikkoja, ihan mahtavan näköinen. Se näytti kyllä tosi hyvältä se, ne, niin ne ylipäätään ne kentät siellä, mutta mä kyllä pikkusen kiukuttelin siitä ihmismaailmassa olemisesta, Joo. koska jotenkin mun mielestä se on niin dorkaa, että se Mario näyttää taas erilaiselta kuin mitä ne oikeat ihmiset, koska mä oon että se on se tapa, millä Mariossa vaan piirretään ihmiset, että ne on, <lacht> eikä silleen, että Mario nyt sattuu olemaan joku vieraan, ma vieraan maan pyykimi joka nyt vaan... nyt <lacht> <lacht> Marjohan on aina Mushroom Kingdom, mitä ei ole koskaan pitänyt sitä niin kuin ihmisen maailmana, että mm. no. et se... Mun mielestä on ihan okei. Okay. mä on ihan hauska nähdä, että marja menee tommosia. Ollahan jo nähty jotain, tyyli jotain sä Sonic Adventure. <laughs> täälläkin tehdään jotain vertausta. Se oli koko eilen, eilen niin Twitteriin tai jutun jälkeen, varmaan joku kakteri tyyppiä tekee Sonic Adventure vertauksen tästä. Kyllä. Me on ihan okei okay tämän kanssa. Joo, kyllä, mä kyllä muokin itteäkin ehkä vähän häiritsee, että siellä oli ihan normaalin näköisiä ihmisiä, että olisi voinut olla jotenkin tyyliteltyjä tai jotakin, mutta. Mä tietenkin tykkäsin, että, että tässä oli erilaisia ne kaikki maailmat. Siellä oli Tommoista, ja sitten siellä oli se saakelin karkki, ei karkki, vaan niin mikä hedelmämestä, missä oli tosi kuutiomaisia kaikki, palikkamaisia mm. kaikki. Se oli niin tosi paljon erilaisia tyylejä ja se on oikeasti tosi kiva, että sinä matkustat erila erilaisiin tyyliin, mm. ehkä galakseihin, mutta kuitenkin erilaisiin planeettoihin vai mikä onkaan. Ja ne oikeasti on kaikki visuaalit ja muutkin on erilaisia. Mietinkin tykkään se ihmismaailma olla pelkkä hubi siinä sitten vai... En mä usko. meillä ei ole se kenttä missä, siinä, missä kaikki muutkin. Se vaan esiteltiin musta vähän eri tavalla kuin mitä ne muut. Mut se halu... kyllä mä silleen, hmm. muuten, muuten näytti kyllä tosi hyvältä tuo peli, että ei. mä kyllä tykkään, tai siis kuten jos joku on seurannut mun uraani Marion pelaajana, niin se on ollut semmoista kiukuttelujen eri tasoi. Ja sitten kun mä vihdoin aloin pääsee sisällä siihen, mä pelasin 3DSn Super Mario 3D Landin. L Land, joo. Landin, niin se tuntui... Hyvältä sen takia, että se oli niin selkeä ja mukava, ja mä sain selvää kaikesta, mitä siinä tehdään, ja sitten, sitten mulle kerrotaan, että tämä on nyt se huono marjo, että älä nyt tämmöisestä herranjumala sentään, eihän tässä saa edes tutkia. Mutta tosiaan kyllähän ehkä tämä on kuitenkin se parempi suunta, vaikka meillä on jo joka Leili-tulos, joka täyttää meille tämän, tämän tutkimis-3D-tasoloikan. No, mutta on meillä aika paljon taika. myös niitä tasoloikkiä, mistä mennään lineaarisesti eteenpäinkin. Että... No. Ja sitä... Ja sitten, ja tuota, ei, siis, en tiedä, onko kukaan sanonut, että 3D Land on huono peli, että se on minusta, todella hyvä peli, mutta se, jotenkin se on vaan, se on jotenkin vaan jotenkin niin, siinä ei ole sitä samaa kunnianhimoa ja se on semmonen jotenkin tylsä niinku turvallinen. Se on semmoinen le lelu. Niin, se on tosi Tehdään toimiva se. pakkaus, se on hyvä kenttäsuunnittelu, siinä on loistavat visuaalit, se, se on erinomainen peli, mutta joku siitä vaan puuttuu semmoinen, Onhan joka se niin tekee sinä... siitä sen oman niin sen oman jutun, Se on paljon lähempänä, lähempänä Mario Rania kuin mitä se on Mario 64-sta vaikka. Mm. Jotenkin muista 3D-maailmoihin vaan sopii se, että sulla on isot laajat alueet. Se tuntuu niin paljon niinku, siistimmälti ja no, isommalta tietenkin. Et mm. on, se nii ra, tuntuu niin rajoittuneelta, että periaatteessa sulla on 3 d peli, mutta se meet vaan sellaista yhtä linjaa. Niin, toisaalta siinä oli se oma hieno. Siis hän on hirveän kompakteinen ne kentät, niin se ei ole sille mitään turhaa, että sä et koskaan eksy tai joudu pyöriin ympyrää miettimään, mä menen. On siinä mm -hmm. se oma viehätyksessä, mutta kyllä mä sanoin, että et, et 3 d taso on silti parhaimmillaan ehkä kuitenkin tämmöisenä seikkailujuttuna, vaikka mä niissä huono olisinkin. Mm -hmm. No, se mieltä. Ja mukava nähdä, että oikeasti tulee nyt jälkeen ekaa kertaa tämmönen. Me olimme ihan hypässäni tästä pelistä muutenkin. Tuossa Trailerissa oli niin kuin ihan kaikki mun makuun, että me että Mario oli niin paljon ilmeitä ja kaikkia tämmöisiä paljon enemmän kuin missään muussa pelissä aiemmin. Ja uudet kaikki mekaniikat ja kaikki ai, Mä vaan paras kertaan, Marjo. Mikä siinä oli Mikä siinä oli huonoa? Siinä oli huonoa jouluksi 2017. Joo, se on kyllä. Se, se, se on. No. Kuhan tulee hyvä peli, niin se on kaikki on, se on mulle tärkeintä. Jotenkin Et... vaan mä vähän odotin, että tämä olisi ollut se, että kun oli huhu siitä, että Zelda myöhästyy ja että tämä olisi se julkaisupeli, niin se jotenkin vielä silleen kävi ihan ok järkeen, mutta nyt sitten Zelda tuleekin julkaisuun ja tämä tulee joskus, niin se tuntuu vähän oudolta silleen, että mä olin olettanut, että tämä on semmoinen ilmiselvä osto heti siihen kärin. Ja mä olisin ottanut että ees launch windowin peliin, mutta Holiday 2017 on kyllä jotenkin tosi kaukana. Ja siis, just, mitä me olemme nyt kuulleet netissä, kun nämä jotkut niin kuin, niin kuin luotettavat lähteet sanoivat että tämä peli olisi jo valmis, niin kuin tässä kohtaa, ja niin sen takia monet luuli, että tämä tulisi julkaisua peliksi, mutta näinköhän sitten Nintendo on ajatellut, että se vie Zeldan niin ostajia pois, jos niin kuin on kaksi peliä tarjolla. Niin, jos me pistää nämä eri aikaa, niin sitten ihmiset ostaa molemmat, mutta jos pistää samaan aikaan, niin ihmisille ei varaa ostaa molempia. Mm, kyllä mä olisin itse ajatellut tämä enemmän silleen, että koska tuo launch-lainappi näyttää niin heikolta, niin siellä olisi, jos siellä olisi kaksi isoa Nintendo franchisea, tekemään tosi isoja muutoksia vielä niihin peleihin, niin sit se olisi, niin. Niin, olisi ajatellut, että se olisi Miel... tärkeämpi. Ihan totta. Paha sanoa, että se on, se on peria periaatteessa se olisi parempi, että se olisi launch-peli, Kyllä, mutta It itekin omalla tavallaan myönnän ehkä tyytyväinen, että me pelata sen Zelda ihan rauhassa ilman, että me tarvii vaihtaa Mario ja sieltä välillä. Niin tyhmät kuin se kuulostaakin. Me kuitenkin haluamme, ne molemmat on niin isoja ja mahtavan osi pelejä, että sä vokaat me on keskitty toiseen ja sitten myöhemmin tulee toinen jos voin keskittyä siihen sillä. Mutta jos sä mietit sen tuohon slottiin, missä nyt onkin Mario Kart 8 Deluxe, mistä me puhutaan seuraavaksi, niin kyllä se mun mielestä siihen on istunut paremmin, että siinä on ollut se kuukauden verran aikaa pyörii siellä Zeldan kanssa ja ehkä no, Linkin kyllä, kanssa. Joo, kyllä se oot ihan oikeesti Ihan totta, että kyllä se kuukausi olisi riittänyt. Varmaan ne joulumarkkinoille sitten iso peli. Niin. Eikö täällä Switch alun perin no, on... tarjoitus tullakin 2016 Holidaylle, että sehän sitten. Mä, Mä muistelisin vähän ainakin, että on sitä huhuiltu sinne. No. Mutta kyllä se vi vi ensimmäinen virallinen päivämäärä, mikä me saati oli mun mielestä kuitenkin jo, että, että... 2017. No, mutta on tää jotenkin vähän kummallinen aika sinänsä konsoli julkaisulle, että tää on just holiday seasonin jälkeen, että vielä sekin, että porukka... Mun VU niin. mielestä VU-kin, niin, mun mielestä VU-kin tuli maaliskuussa. Okei. Okay. Mulla on semmonen muisti tuo. Kävi. No, niin, niin, no niin, mitäs VU-lle <laughs> sitten. <laughs> mutta on se jotenkin Jota. vähän jännä sille että just on ollut joulu, että porukka on käyttänyt kaikki rahaset silloin, että, tai en tiiä, se kolme kuukautta, no, sinne tiedä... välissä riittää. Niin, se on neljäsosaku vuosi kuitenkin, niin, että... Niin, totta en menos noista markkinoinnista mitään ymmärrä, että me jotenkin vaan kuvittelee että kyllä ne Nintendo oli jotain osaa, että kyllä ne on joku syy, miksi ne laittaa sen nyt maaliskuussa ulos. No. Yksi semmoinen hyvä syy voisi olla se, että niin, ei kun hetki, että mä luulin, että sä puhuit siitä uudesta Mario pelistä, että tulikin maaliskuussa, semmoinen silleen, että shotto. Mutta mut kuitenkin, no, mut kuitenkin to toisaalta tämä Nintendo, että te... voi olla, että ne oikeasti ajattelee ajattele, ne on heitten noppaa, silleen, että joo. En tiiä. Se on vähän <tos> tuo, mitä Viun kanssa mennä. tapahtui, niin se ei luo hirveänä uskoa. Että... Niin todella on aika paljon todisteltavaa. Eri, eri bossit. Joo. Mm. Tosiaan Mario Kart 8, onko jollain jotain tunnelmia siitä? No, minusta tuntuu, että Mario Kart 8 on paras Mario Kartti. Joo. Vaikka minulla on ihan kauheat nostalgiat ds versio nähden, niin silti minusta tuntuu, että Kasi on oikeasti ihan saakeli hyvä peli. Ja näin ihan okei, että se saa uuden version. Kun vaan tietäis vähän enemmän, että mitä uutta siinä on. Mm. Mä voi kertoa. Siihen tulee uutena Diddy Kong Racing-tyyppinen moodi Ai et, paras peli ikinä. Se ei. lähtisi kyllä saman tien ostoon, nyt se saa kyllä jäädä hyllylle. Joo, siis siihen joku vielä luulee, että se on tosissa Joo, anteeksi, tämmöistä ei ole ikinä tulossa, koska Mario Kart vihaa mua. Niin, eli kuitenkin se pitää tietää, että tästä on tulossa, niin tähän jotain Splatoon-hahmoja tulee pelattavaksi hahmoiksi ja me näin joku niin trailerissa, ja siinä oli kyllä tuntuu, että joku 70-80% oli, että ne oli jossain battle-moodissa, että siellä oli jotain uusia kenttiä, että vissiin. sitten se on se iso juttu siinä, joka oli monille se heiko niin kuin se heikko juttu, että siinä ei ollut battle-moodissa niin omia kenttejä. No. Mie taas itse, me en ikinä pelaa sitä battle missään Mario Kartissa, ne niin oli vähän silleen, että ihan sama, että jos se on nyt se tän versio, se uusi iso juttu, niin en tiedä, että kannattaako minun edes hankkia tuota, kun mulla on kuitenkin se 8. Sitten Tolla maksaa, sen nettipelauskin maksaa. Äh, se on kyllä tosi paha. En mä tiedä. En mä tiedä. Niin, mutta koska se riippuu nyt, paljon toi peli on parempi. Se pyörii viululla ihan täydellisesti, se näyttää ihan mahtavalta. Jos Tuo pitää olla paljon parempi toi uuden version, että jos me haluan ostaa sen. Ja jos se tulee olemaan, niin mä ostan, koska mä, mä tykkään Mario Kartista ihan saakelisti. No ja mulla on myös tosiaan, mä en... On jonkun verran Mario Kartteja pelannut ja kyllä tuo Kasi on mullekin ihan ehdottomasti suosikkeet. Jotenkin se visuaalinen tyyli ja pelaattavuus ja kaikki siinä vaan tuntuu niin hyvältä. Kyllä sit, mm. jos tuo Kasi lisää tarpeeksi juttuja, niin sit mä kyllä varmaan jossakin vaiheessa ainakin nappaan se hyllyyn, kun mulla ei tuota oikeaa Mario Kartka- tai vu versiota vielä ole, että mä oon vaan muualla pelannut sitä. Niin. Mä oon pelannut vaan ensimmäistä Mario Karttia jonkun verran tätä uusinta, niin mä voin sanoa, että kyllä toi uusin paremmin. <tos> Hyvä, kiitos. On jotain, jotain mä oon syvällä itsevarmuudella kertoo. <tos> vaikka jotkut retro on siitäkin eri mieltä, mutta mun siinä alkaa kyllä retrojäbät olla jo vähän mystisiä. <tos> Joo, siis mekin pelasin kyllä Super Mario Karttia silloin aikoinaan, kun se tuli, mutta mekin ei ikinä siihen sisälle, että ei kyllä maistunut. Ei maistunut ekat Mario Kartit mulle hirveästi. <tos> Ja onko mitään lisättävää? Eipä kai. Ei varmaan, siis sille, että jos mietitään, että mitä First Party Nintendo-juttuja olisi halunnut tähän, tähän tota launchin läheisyyteen, niin Mario Kartti oli kyllä mulle varmaan yksi siellä viimeisimmistä, mitkä voisin kaivannut, mutta on se hyvä, että tuonne esioppaa. No tuon tuo, tuo, vähän tommonen boonus niin... vaan, että... Niin, tää tuntuu semmoiset helpolta bonukset että on niinku peli, mikä on jo valmis tehty vuosia sitten. Saat sitä silti 60. Mutta... Eiköhän joo, kyllä. <shrus> joo. Mitä jos siirtää. Toi, toi, toi sun reaktio sopii myös tähän seuraavaan pelin, toi. <häätä> <häätä> Elikkä se toi uusin Warriors-peli. Onko sillä nyt pitää väliä, onko se Fire Emblem vai ei, varmaan jollekin on, mutta... Sillä tosiaan Omega 4 mukavat pojat on taas ostanut uuden skinnipäkin packin niiden Warriors-peliin. Ei kuinka moni tulee vihaamaan tätä videota tämän takia. He. Hyrule Warriorsilla on paljon faneja, sillä on paljon faneja, ihmiset tykkäävät pelistä ihan iton paljon. Joo, jos joku haluaa tietää miksi mä kiukuttelin, niin voi myös vetää Arslan Warriors läpi ja tulla sen jälkeen sanomaan, että on muuten aika lupaavan olosta uudet Warriors-pelit. Kyllä... Ehkä mä vaan aloitin huonosta. No, no, kyllä no, mulla se, ei kanssa ole hirveän a... hyviä kokemuksia tota ollut näistä musoista, mutta tuo Fate Extella on nyt, tässä on vähän päässyt pelailemaan, niin kyllä sen kanssa on ihan kivaa ollut, mutta... Ja tietysti sen pitää olla sitten se ainoa muso, mikä ei ole Omega, mikä se on se firman nimi. Joo. Eikö se ollut ihan... Se oli ihan Marvelousin tekemä, tekemä joo. Mutta niin, mm. tuntuu, että tässä on kaikkein tärkeä se, että sä tykkäät niistä hahmoista, että se on tosi semmoinen fanipalvelupeliiksi tehty ja varmaan Fire Emblem-fanit se tykkää, mutta sitten taas semmoinen, että sa sarjan ulkopuoliset ei varmaan hyppää Fire Emblemiin sisään tämän muson kautta. No mä mietin vaan sitä lähinnä, että tykkäisi ne fanit, koska tämä tuntuu olemaan niinku polaarinen vastakohta sille, mitä niin, Fire Emblem on. se on tietty totta, että strateginen, <laughs> niin strateginen ohja vuoro peli se kaikki, jotka kuolee, kuolee lopu, niin <tos> ja kuolee lopullisesti, ja sitten menet tuonne musoo, ja se seisot siellä armeijan keskellä, ja kukaan ei tee sulle mitään, sä voit vaan läiski miljoonaa jätkää tuota. Kyllä mä tietyllä tavalla näen jatkeeksi modernille Fire että nythän tästä on vähän tämmönen anime-tyylisempi, ja kaiken maailman vaifujutut sun tuntuu pinnalla, että siellä kun omat mm. vaifut huutelee taistelukentällä, niin kyllä mä uskon, että modernit fanit on tyytyväisiä. Kuhan pääsee vähän tota, hieromaan niitä se, on? Se, ei ole mikään, se ei ollut oikein, oikein verkkä. Nyt kuulosti pikkusen hämme, että että pääsee paijaamaan. Kyllä vaan paijaamaan, kyllä. Sitä mä tarkoitan kyllä nimenomaan. Paitsi sitten, kun se otetaan pois Eurooppa-versiosta, niin me voidaan kaikki vaan tilata Japanista oikea versio sitten. Se on totta. Sehän nyt on ihan selvä. Ihan hyvä vielä, kun ei ja... varmaan tarvitse osata Japaniakaan niin paljon sitä vart. Hakkaa vaan no Ei varmaan. Niin, no itekin me pelasin ja se vaikutti ihan jees, mutta se jäi mulle kesken, koska ei vaan muso-pelit maistu mulle, että liian pitkien ne tehtävät ja liikaa toistaa se itseään ne pelit mun makuun. Vaikka mä tykkään seltä hahmoista ja, ja niin kuin se fanipalvelus oli siinä se iso juttu, mutta se oli vaan turha yksitoikko, se itse pelaaminen mulle. Että... Mut hei, arvaan Sinta... mitä. Hmm? Tästä me saadaan Aasin siltä seuraavaan peli, joka myös on liian pitkä ja toistaa itseään. <laughs> Mä en tiedä, annaanko mä sun jatkaa lausta, koska tää on niin hyvä aasinsilta. <tos> Selvä. Ei <mua> ole <tos> mitään lisättävää. Dragon Quest. 10 ja 11 tai, tai jotain sinne päin. Niitä oli kuitenkin kaksi tulossa. Joo. Mm. Putosiks eh mä? Ehkä. Ei kun jätkät hiljaa, niin mä putosiksi että putosiks mä interneteistä. Tuota. Joo, oli, oli tulossa kaksi, joista toinen on sellainen, joka tulee kaikille, ainakin toinen on semmonen, joka tulee kaikille muillekin laitteille lähteenä aina 3 ds ja ja sit se tulee ehkä kuulema myös Switchille. Mutta Dragon Questet on vissi vähän semmoista, että ei me kukaan ole niistä hirveän innoissa. Se veti minun meidät en just sen takia, että kun ne on Dragon Questia, että ainakin Henkilökohtaisesti minun minun... se ainakin Dragon Questo edustaa just sen tyylistä JRPGtä, joka ei maistu. Että se on semmoinen täydellinen vastakohta tuolle toiselle pelille, josta puhutaan myöhemmin, joka taas on just mulle tehty JRPG. Niin, minun... siis tässä on toisaalta se, että olisi hirveä kiva, kun joku meistä joskus vaivautus pelaamaan niitä ja pystyisi niinku oikeasti kertoa, milloin sinä on, mutta me ollaan vain kiukuteltu vuosikaudet niistä ja kukaan ei oikeasti taidu niihin kursseihin. Oma no, vähän sestä Corset pelannut, mutta... En, me en... pelasin ysiä jossain kohtaa ja se vaikutti ihan okei, okay, jos tykkää perusvuoropoisesta Dragon Questista. Sitten taas mun naapuri sanoi mulle, että Kasi on tosi hyvä, että sitä kannattaisi pelata. Ja minä oikeasti vaan tiedän tästä pelisarasta mitään. Minä en, minä, en, minä en kiukuttele, minä en tiedä tästä mitään. Mä en tiedä, onko nämä hyvin vai huono, Mulle on mitään hajua. Kun jos minulle sanotaan vain, että Dragon Quest 10 ja 11, niin se on otenkin minusta vain outoa, että kaksi isoa osaa tulisi niin samaan aikaan tai jotain. Niin että... En tiedä. Mutta joo, en osaa odottaa yhtä, Koska ei sitten näytetty mitään gamepeleita tai mitä se näytti vissiin logo vaan. Ja oliks siinä vaan logo? Kuuluuko tää? Tosiaan meillä on tässä teknisiä ongelmia, sen takia Dragon Quest-osio on enemmän tai vähemmän käsitelty tällä. Me ei jaksata mennä siihen enää, koska me puhuttiin siihen, että vai mitä pojat? Joo. Joo, ei siitä kellään varoita sanottavaa. Pelit voi olla hyviä, tai sinne ei ole hyviä. Mä en tiedä, mennään. Mutta ei siinä näytetty mitään mun mielestä. Muuta kuin logoa. Joo. Mennään mielenkiintoisempaan peliin, eli Tursa pääsee mehustelemaan tässä kohtaa, koska... 25-vuotis juhlavuoden kunniaksi julkaistiin, että tehdään Switchille tulee kokonaan uusi Sin megamiten peli Joo, tosiaan niin kuin mä tuossa äsken mainittiin Dragon Questin kohdalla, jos se tähän nauhoitteeseen nyt pääsi, että siinä missä Dragon Quest on just semmoinen JRPG, mitä mä en haluan, niin Sin Megami Tensei taas sitten on just semmoinen, minkä mä haluan, että tästä nyt ei ollut oikein muuta kuin tuommoinen lyhyt tiiseri, mutta Ainakin se vaikuttaa vähän siltä, että siellä olisi tulossa ihan niin kuin tämä pääsarjan peli toivottavasti tarkoittaa. Ja sitten miten se ei vitosta, vaikka tota, vähän porukka epäilikin, että koska siinä näytti just tietynlaisia hahmo niille demoneille, että se saattaa olla jatkoa neloselle taas. Mutta aika näyttää sitten sen kanssa. Mutta kaikkien kaikkein tärkeintä tässä nyt on se, että olisi vaikka nyt ei periaatteessa kunnon kotikonsoli olekaan, niin käsitellään sitä nyt semmosena tässä. Eli tämä olisi niinku ensimmäinen kotikonsolille julkaistu sinmekä miten se ei vissiin yli kymmeneen vuoteen... Onko Nocturne e ollut niinku edellinen? Joo. No siinä välissä on tullut niitä spin-off-jutteja, mutta niinku sinmekä miten se kolme Nocturne tuli 2003 Breakerin 2. on jo aikakin päästä oikealle konsolille. Hmm. Ja vissiin kaupan hmm. se oli 3DSlle tulossa sitten joku kans. Mainittiinko siinä? Se ei mainittu siellä, mutta se mainittiin internetissä jälkeenpäin, että tätä on tulos 3DS oli jotain ja siitä huutti, että se on sitten joku remake tai vastaava jostain aiemmasta. Joo, no se meni mulla ohi kokonaan, mutta kuulostaa hyvältä sekin. Tosiaan mä ihan vasta on päässyt tähän Sin miten se ienee, mutta tämä oli kyllä silti varmaan kaik ihan reilusti suuri juttu mulle tässä koko presentationissa. Tässä kohtaa voidaankin mainostaa, että meillähän on itse asiassa erittäin laadukas arvosteluvideo meidän kanavalle, joka kaikkien kannattaa käydä katsomassa. Muistakaa seurata ja tykätä. Suosittelen. Mutta joo, ei mulla se varmaan muuta sanottavaa, koska ei se tosiaan ollut kuin tommonen lyhyt teaseri. Saa nähdä, miten, miten monta vuotta sitä saa sitten odotella. Niin se oli, näytti just semmoiselta, että ne ei ole oikeasti silleen, mitään valmistavia valmiina, niin tää oli ihan tehty tätä tilannetta varten. Että... Joo. Joka on tietysti ihan ok. Mä, tää, on, tää oli semmoinen, että mä oon iloinen siinä mega, miten sen puolesta, vaikka se ei tulekaan olemaan se peli, mitä mä itse tälle laitteelle odotan. Mm. Ainakaan toivottavasti, koska sit mä odotan aika, aika vähän, jos tää on Mutta myöskään seuraava, seuraava peli voisi olla se RPG, mitä mä oon odottanut, jos ei se näyttäisi niin kamalaan. <köhön> niin, Elikkä tota... Joo, se oli vähän... Elikkä Bravely Defaultin tyypelt roolipeli ja mikä sen pelin nimi olikaan? <köhön> <köhön> Mikähän se oli? <köhön> Oliko se se Okto joku vai oliko se Octon joku se joku toinen peli? Se... Takia on, Mikä takia täällä muistiinpanoissa lukee vaan Bravely Default-tyypeiltä R&B? Koska ei sillä nimellä ole nyt mitään väliä, eikä mä edes muista, oliko se oikeasti Brave Default-tyypeiltä. Kyllä, Kyllä se oli. Jaa. Eli se oli tosiaan mm. tämmönen niinku aikaisen tyyliin, vähän, siinä oli niin pikseligrafiikka, mutta muissa ainakin näyttää, että se on oikeasti jotain 3D-ukkeleita, jotka näyttää pikseligrafiikalla, mm. mutta kuitenkin oli vanhan vanhanaikaiseen tyyliin tehty, ja se tyyli näytti jotenkin tosi mystiseltä, ja siitä pelistä ei sitten sen enempää oikeastaan tiedetäkään. Niin vielä. se oli jotenkin semmoinen outo sekoitus, semmoista 2D-pikseliarttia ja sitten 3D-maisemia ja muita, toki tulee mieleen joku papermarjo, mutta vaan semmoinen, mikä ei toimi, <laughs> niinku <kuin> visuaalisesti, no. <laughs> et, niin. näytti vähän semmoiselta, että se voi olla ihan ok, ok semmoinen downloadable peli, mutta kun se taitaa tulla olemaan täyspitkä pitkä jrpg, niin eh, en oikein mm. niin. Kai tuo... se samaan saumaan, mihin toi IM Setsuna, eli pyrkii vetomaan niihin vanhan ajan. RPG-ihmisiä, mutta... miksi vaan sitten... Mutta jotenkin se tuntuu... Niin. ei sitten vaan suoraan tehdä kaksi d peliä sitten? Niin, tai ei, että vaikka renderoi juttuja 3D-taustoja ja sitten mut pitää sen kamera sivussa, mm. koska sehän nyt näkyy sille 15, niin se näytti jotenkin tosi tökereltä, että se on paperiukkoja vaan seisoo 3D-kentällä. Se on tosi mystinen. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu sille. Bravely Default, mä oon sen vissi ainoana pelannut meistä läpi ja mun mielestä se oli tosi, oli tosi onnistunut peli. Mikä mulla jäi siitä eniten mieleen oli just se, että se oli tosi kivan näköinen peli, siinä on tosi upeat ne taustat ja hahmot, oli ihan kivoja palleroita mutta ei ehkä just mun mieleen, mutta just se, että se oli tosi visuaalisesti miellyttävä teos se nyt sitten tämä uusi näyttää tältä, niin on kyllä ehkä kauhistunut ainakin tälle etukäteen, mutta voihan se olla, että se ei ole ihan vielä valmis. Eiku hetkinen, oliko tämä tulossa ihan pian? En muista kyllä. En muista itekä. No sovitaan, että se ei ole ihan valmis vielä. Niin no, kun meillä on tuossa tähdysilta. tuo kuva auki, missä näkyy tulevia pelejä, ja siinä ei ainakaan. Joo. Joo. Haluaako ottaa seura kopin seuraavasta roolipelistä? Joo, kaipa mä voin ottaa. En mä kääntä tästä, en oo pelannut kuin hetken Xenoblade 1, mutta tosiaan Xenoblade Chronicles 2, on nyt osa, joka on niinku ilmeisesti ihan oikea jatko-osa siinä missä tuo X oli kai joku alternative universe juttu. Joo, näin on ymmärtänyt itsekin Kyllähän tuo näytti tuo kakkosen miekka vähän niin kuin monado, monadolta, mutta vähän kehittyneemmältä, että mitä liekkäyn. En ole pelannut alkuperäistä kuin se kolme tuntia, kolme neljä tuntia, se riitti mulle, että ei mulla ole tästä sanottavaa mitään. No, tämä on taas vähän tämmöinen, että mä onnellinen Xenoblade-tyyppien puolesta, koska on tämä semmoinen sen tyylinen peli, minkälaisia mä haluan nähdäkin lisää. Mutta sitten toiselta taas nuo designit oli kyllä vähän äh. Ja ne hahmo tosi outoja kyllä. Jotenkin silleen, ne itse hahmo -designit. Se, että ne oli vähän semmoisia puolit chibi Ja sitten se, että ei ehkä itse ne designit ollut niin pahoja. Mutta jotenkin kaikki ne haarniskat ja kaikki semmoiset näytti jotenkin tosi semmoisilta lapsellisilta. Ja, ja se ei sopinut mun mielestä ympärillä olevaan maailmaan myöskään jotenkaan. Niin, ja varsinkaan siihen näkemykseen, mikä mulla niinku Xenobladeista mm. on. että Ykkönen ja Xhän näyttää tosi siisteiltä peleiltä. Ja tää taas näytti vähän sitten kauhean lapselliselta. Niin. Ja sitten se, mikä mua harmitti myös tässä, että tuntuu että se pelkkä traileri pyöri ihan älyttömän huonosti. Siis niin kuin teknisesti. Taisi olla ainoa, tämän, ainoa näistä peleistä, joka oikeasti selvästi pyöri niin kuin teknisesti huonosti. Kaikki muut oli niin kuin joko ei näytetty kuvaa, tai sitten oli oikeasti optimoitu, mutta oli vaan niin kuin täydet 20 fps ehkä sai saan parhaimmillaan. En tiedä, ehkä se tuntui vaan, että se frame pacing oli vähän vituillaan, tai en mä tiedä. Paha sanoisin, tästä enää lyhyesti, mutta tuntuu kyllä, että tosi nykivältä näytti. Ei, ei, ei maistunut kyllä se puoli mulle myöskään. Mutta jos sovitaan, että ei, ei kiukutella peleistä ennen kuin ne on ennen ne on optimoitu oikeasti. Niin. No, se on se, että on merkitty 2017 peliksi, että toivottavasti ne ehtii korjata kaiken sitten. Se on ainoa asia, mikä niillä on kesken, se että frame rate saadaan kuntoon. Hei, mennäänkö semmoiseen toiseen asiaan, mikä ei, ole ihan, tota, ei ollut ihan loppuun asti vielä mietitty. Eli tota... Seega kävi pyörähtämässä kanslavalolla, mutta niillä ei ollut mitään asiaa. Ne kävi vaan kertomassa, että joo, kyllä mekin voidaan jotain pelejä tehdä. Maikka... Ja sitten heti ton presentaation jälkeen tuli Sonic Mania traileri. Nämä oli että miksei... Okei, se oli se sama traileri, mikä näytettiin aiemminkin, mutta taas ollut hyvä, chanssi näyttää Sonic Maniaa tai 2017 Sonicia, siis sitä uutta. Taisi ollut hyvä, chanssi näyttää sitä. Nyt kun, varsinkin kun Sonic on ollut Interokonsoleilla jo pidemmän aikaa, niin siellä on alkanut asiakkaitakin olemaan enemmän. Niin se on ollut hyvä chanssi, mutta sitten ei näytetty yhtään mitään. Ja okei, okay, tuo jäbä näytti joltain jakusa En vielä muista kuka tuo jäbä oli, joka tuli, tuli tota, juttelemaan tuonne Seigalta. Mutta minä oot, että sieltä tulee tuli joku Jakusa-juttu tai jotain, mutta ei mitään. Sieltä tulee tyyppi vaan puhumaan, että me ollaan täällä ja lähtee pois. Se oli muuten vain gangsterin näköinen. Niin. Sitten Sonic Maniahan oli vielä pelattavana siellä paikan päällä, sille, että kyllä niillä varmaan olisi ollut asioita näytettäväksi. No, niin, olisi voinut tehdä uuden trailerin vaikka siihen tai jotain. Et, mutta ei sitten, ei sitten. Sehän mun mielestä. Ei niin. Mutta ihan kiva, että tulee. Niin, ei varmaan sit siitä sen enempää. Mä oikeastaan en tiennyt, että skaanko Sonic Mania ostaa sitten ps 4 vai tietokoneelle vai Switchille. Ei pitää haju. Switchin voi periaatteessa ottaa mukaan, niin vähän se, että... Niin, no se. Nytkö se tuleekin? Sit, et hetkinen, se onkin ihanaa, kun Switch-pelit voi ottaa mukaan. Niin kun, niin, just, tulee tuommoinen peli, missä myyntivaltti. Niinku, tommonen, so, niinku Sonic Mania, mistä ei ole mitään väliä niillä teknisillä. Se tulee varmasti pyöri ihan yhtä hyvin Switchillä kuin PC-llä, jos se on ihan perus hmm. 2D-sprite-tasoloikka. Niin siinä mielessä se voipa olla, että Switsi on hyvä semmoisille... Tosiaan me tiiä, se stru, tuleekin pyörimään ihan päin että ne ei osannut koodata tai jotain, mutta en mä usko. En mäkään kyllä sitä usko, ne vaikutte aika vannoutuneelta, ne tyypit sen Bunny Hopin videon perusteella. Joo, ne on ihan hyviä tyyppejä siinä, ketkä sitä maniaa on tekemässä, että on kyllä ihan luotto teknisen osan mm. puolelta. Tietysti pitää myös päästä tunnustelemaan, että miltä tuntuu Switchin D-padit ja silleen, niin, onko kiva pelata 2D-pelejä? Se on äärimmäisen hyvä pointti. Totta. Mutta eikö, eikö Nintendolla yleensä ollut aika hyvät D-padit? se vaan miettiä, että onko niissä normiohjaamissa saisi D-padia. Ei niistä ole nimittäin no, ollut. Siis... Jopa pitää ostaa Pro-ohjaaja varmaan. Niitä voi käyttää varmaan D-hetkin. Niin, niin, siis ne olivat erillisiä näppäimejä eikä D-pad. Niin. Mm, ihan totta muuten, joo. <laughs> joo totta, totta. Pitää ostaa PS4 varmaan. Tästä käyt pela, pe, pelataan kosketusnäytöllä. Nämä Sonic Manian tekijät, oli tehnyt tuota, mobiiliportit vissiin mm, niistä kyllä. vanhoista sonikeista. Tämä, tämähän toimi täysin, täysin kosketusnäytöllä. Kyllä, kyllä, kyllä, joo, kyllä, kyllä. Mitäs vaan siirrytään seuraavaan? Emme haluaa ajatella joo. Meidän rakas ystävämme Suda kävi kertomassa, että tuota, todennäköisesti jostain uusi No More Heroes tulossa. Tässäkin on taas se vanha... vanha Lämmin juttu, että mä en sudan pelejä ehtinyt pelaa, niin mulla ei oikein itsellä mitään muuta näkemystä, mutta älkää kääntejä, sitä kääntejää tässä, joka oli tässä pre presentaatioaikana. Joo, niin. no, se, oli, se oli kyllä surullista katsoa, kun kaikki netissä alkoi heti huutelemaan. Koska mun mielestä se kuulosti just siltä, että se kääntäjä ei kuule kunnolla sitä sudaa ja sit se joutuu yrittää niinku puoliksi lukea huulilta ja puoliksi kuuntelee liian pienellä olevaa sudaa ja kääntämään sen perusteella samalla, samaan aikaan kuin... Spagetit valuu ja hiki virtaa yli 9000 FPS. <lipäät> Joo, kyllä kävi sitä tyyppiä. Kyllä. <lipäät> Kuitenkin. Mutta ei sillä maha mitään. Mm. Onko sudapeleistä No More Heroes ihmisillä kokemusta? Mä oon pelannut No More Heroesin jonkun versio. Oisko se ollut PS3-versio? Ehkä. Joo, no, mä oon itse pelannut Viila ykkösen. Joo, se on semmonen, että se oli yh, ihan kiva. Ei semmonen, mitä mä pelaisin ikinä vapaa enää, mutta... Ei se huono ollut. Mulla on vähän samanlaiset fiilikset, että mä ymmärrän sen kulttisuosion, mutta mullekin se oli aika semmonen, että mä nyt pelasin tämän ykkösen, oli tämä nyt ihan kivaa peliä, mutta eh, en mä kyllä tiedä, haluanko mä pelata niitä lisää. Tosiaan mä en kerran tuossa äsken, mutta sehän juurikin oli No More Heroesin teaserin, joka siinä pyörähti, että siinä oli tämä No More Heroesin Travis, sen nimi Joo. oli kuvassa, että... Joo, sen verran mäkin siitä ymmärsin, mutta silleen kun ne ei ole mulle tuttuja, ja ne ei mun mielestä sanonut missään kohtaa, että on nyt on sitten No More Heroes 3 tai mitään. Noo. mä ainakin toivon, että se on No More Heroes 3 eikä mikään remake tai semmoinen, koska siitähän on jo ne pleikkari kolme versiot. No että... ne puhuu siihen malliin, että niinku tulee uusi seikkailu, että kyllä se pakko olla uusi Noo. peli. Joo, noi suda jutut on silleen, että vaikka mä nyt en itse ehtinyt niitä pelaa, niin mä oon jo etukäteen hirveän onnellinen, että ne on olemassa, koska ne on tosi semmoisia outoi vähän mystisiä semmoisia, että miksi, miksi joku on edes rahoittanut että peli olemassa olemaan. Mä arvostan sellaista toimintaa hyvin syvälle ja kiva, että Switchillekin saadaan jotain tuosta hämärää settiä, mutta pitäisi varmaan pelata ennen kuin, ennen kuin liikaa kehukaan. kyllä, no, mulla on aika samat vibaat just sudaasta, että ei mun juttu, mutta tosi hyvä, että tämmöinen on olemassa. Mm. Ihan totta. Sitten on... <lacht> <lacht> Mitä? <lacht> Sitten on 15 minuuttia presenteissina ja jäljellä EA-jääbä tulee lavalle. Me, me kaikki toivoa on into, menetetty. Into piukassa, että nyt sieltä tulee jotain timanttista settiä. Nyt lähtee, sitten sieltä tulee Ubisoftin jääbä. Meillä on sitä, on muuten ihan oikeasti tulossa, vaikka kaikki sen jo Sanoit se Ubisoftin EA. tyyppi. Sanoiks mä Ubisoftin tyyppi? Bethesdan tyyppi. Sorry, Bethesdan tyyppi tulee ja kertoo, että meillä on olisi tässä Skyrim tulossa, niin kuin aikaisemmin jo näitte, ja sitten tulee EA-jävät, että on silleen, meidän kaikki parhaat turheilupeirit, että kyllä pääsee FIFAa pelaamaan, mutta Änäriä muuten ei välttämättä. Änäriä ei ollut siellä. Miten me selvitään, Turus, kun meillä ei ole NRia? Se on hyvä kysymys, kyllä. Joo, eli ei kiinnosta meitä yhtään, mutta olihan siellä lopussa vielä sitten ihanaa rakasta Zeldaa tiedossa. Se ei muuten ollut EA, mutta se oli mm. niin Täytyy vielä sanoa nopeasti, että eihän Skyrimissa varmaan pelinä mitään vikaa, mutta kun se on kuusi vuotta vanha, niin se on vaan vähän... Ei enää ole tämän päivän juttu. Sanotaanko, että ei ehkä ole semmoinen top 1 myyntivaltti tuolle Switchille, että pääset taas pelaamaan Skyrimi. Niin. Ja tämä on taas asteen huonompi versio, koska PCillä on modit ja niin. Switchillä ei ole modeja. Että niin. Se on kuitenkin näissä Elder Scrollsissa aina tosi iso ollut, juttu ollut se modaaminen. Niin. Ja muutenkin, koska tästä... Niin, on pelit muutenkin pyöriä aika huonosti konsoleilla, että... Eikö kauheasti kränseile mm. ja kaikkea tällaista niin ongelmia, ihan kamalia teknisiä ongelmia, mitä mä oon kuullut. No, ja muutenkin että tää on merkattu syksyllä 2017, että just ihmiset osti sen, mikä se special edition tuolle muille mm -hmm. konsoleille, että löytyykö tälle ihan oikeasti yleisöä. Tämä on ollut niin monta vuotta markkinoilla että tämä on ihan kaikilla konsoleilla. Siis niin tähän mennessä pitää olla, olla semmoinen henkilö, joka ei pelaa mitään muuta kuin nintendo -pelejä. Joka ei omista Jeep. mitään muuta kuin Nintendo-konsoleita. henkilö voi ostaa tämän pelin. Niin, ja siinä, sitten sit, siinä rupeaa miettimään, että onko semmoinen henkilö semmonen joka oikeasti haluaa pelata Skyrimia, niin. jos se pelaa vain Nintendo-pelejä. Se on niin. totta. No se on vielä jotenkin tosi mystinen mulle sille, että onko tämä niinku about ensimmäinen kerta varmaan, kun Skyrimi pystyy pelaamaan niinku kannettavassa muodossa, mutta eihän Skyrimi, kukaan pelaa kahta tuntia. Mm. Niinku sille, niin. ei, ei, ei, ei kukaan istu bussissa ja nyt mä avaan Skyrimia. se on jollain... Niin jollain video vai mikä onkaan, niin pystyt pelaamaan. Mikä sen nimi on? Joku Nvidia tabletti vai mikä on? Joo, onkaan? Nvidia Shield se oli, jo. joo. Joo. Mutta kuitenkin, ihan totta. Ei mulla ole mitään lisettävää En oo mennäänkö me huipentumaan sitten? Sit. Sit. Eli. Eli? Eli ihan julkaisupeliksi saadaan uusi Legend of Zelda Breath of the Wild. Kyllä, ja... Yllä oli, oli ihan mahtava se trailer, traileri taas kerran. Että. Tästä oli mulla samat setit kuin mitä Marionkin kanssa, että Zeldaan kanssa mä oon vähän kiukutellut pitkään, että jokainen peli tuntuu about samalta peliltä, mutta nyt ne vihdoin niinku otti askeleen vähän uuteen suuntaan, että nyt ne on koukuttanut mutkia, että nyt mä haluan päästä oikeasti pellaamaan. Ääninäyttely, tätä. Yes, yeah. Joo, se, Tosi moni tuntui suuttuvaa heti siitä ääninäyttelystä, mutta mun mielestä ihan sama, miten se on toteutettu tai mitä tahansa, mutta se on niinku uusi juttu edes, että... Ei, ei, ei ole vaan niinku sitä samaa vaan. Kyllä Zeldakin saa tulla tälle vuosituhannelle. Jep. Että kyllä olin ihan, ihan kiikseistä toistakin, toistakin. Se oli jotenkin tosi modernin kaltainen muutenkin sitten traileri ja muuta. Sietenkin tuntui, että Nintendo on niinku, ei ole niinku jäljessä nyt ajasta tuon pelin kanssa. Joo, se, se, ja se ei myöskään niinku tuntunut siltä, että nyt hylätään tämä Zelda-essenssi, vaan se tuntui siltä, että nyt vaan päivitetään Zelda mm. uudelle vuosikymmenelle, että se edelleen tuntui Zeldalta, mutta mm -hmm. se myös tuntui siltä, että nyt on ihan oikeasti uusi se, peli. Se tarinakin niinku vaikutti, että tämä on niinku eka kerta, kun ihan kunnalla on tuommoista niinku traagista tarinaa, näytetään tuohon tasoon ja muuta. On, kyllä minua kiinnostui tosi paljon siitäkin. Kyllä tuo peli näytti muutenkin hyvältä, mutta tuo uusin traileri ai, että se näytti sitä, niinku, mitä mä itse tykkään Zeldassa, just tota elävää maailmaa ja olla tuollaista. Ne näyt, näytti just hahmoja ja niitä kyliä ja muita tämmöisiä. Kyllä on ihan hypeisen tästäkin, että... Mä voin nyt myöntää, että kyllä se munkin mielestä näytti aika hyvältä. Siis mä en ole Zeldaa itse ikinä, ikinä pelannut, mutta tällä kertaa siinä oli, oli vähän vesisateessa itkemistä, oli sairaan siisteen räjähdyksi. Onko oksa Turussa animaatio arvostanut ja kattonut, miltä uudet, uudet räjähdykset näyttää? No ihan sairaan hyvän näköistä räjähdykset. Eipä kyllä tullut hahmolla, ja nyt mä en puhu vahingossa linkistä Zeldanä, vaan ihan Zeldalla oli miekkä kädessä, ja sillä oli tyylikkäät käytännönläheiset vaatteet, että mä odotan, että mä pääsen pelaamaan Zeldallakin pikkusen edes jonkun pätkän siitä. Ei varmaan, en usko. Älä sano! Säkään et saa, mitä sä haluat, jos mä en Se on linkki sinun ja peliin, tai se linkki on sinä, että hän rikkoi sen immersioon. Mut sun täytyy nyt että Linklet olisi mu kans mun ja pelin välillä. Että meillä voisi olla semmoinen li Linklet myös. Huhu, Mut tosiaan joo. Open World-pelit on mulle semmonen, että mun mielestä se on maailman ankeen konsepti, että meillä on niin kuin maailma, jos on kaikkea, mutta sit se on vain levitelty laajemmalle alueelle. Mutta tuntuu, että Nintendo, kun ne on nyt saanut tarpeeksi, ne on nyt 900 vuotta hinkannut tätä peliä valmiiksi, niin must tuntuu, että ne on nyt vihdoin keksinyt että laittaa joka kohtaan pikkusin kontenttia, niin siitä tulee oikeasti. sit Hyvää. Mä, mä tykkään hirveästi tämän pelin tyylistä, mä tykkään siitä fiiliksestä ja se näyttää sulavalta ja ihanalta ja kaikki on hyvää. Musta tuntuu, että tästä, tästä voisi tulla semmonen seltapeli, mitä mä en roppaa kuuteen tuntiin. Mm. Toivottavasti. Toivotaan. Kyllä se näyttää siltä, että mä tulee ole ihan kikseessä maaliskuussa pelaamaan. Pelaan koko kuukauden ja jätän kaikki työtä koulut, väliin. Ja... Älä nyt sentään. Mutta selta on vähän semmonen, että voisi kyllä. Ehkä. En mä tiedä. No niin. Siinä taisi olla se esitys, mitä jäi tulematta, öö, Pokemon Stars. Ainakin on se... Tota se esityksessä, näytettiin, että Tails Office on jonkun osan Switchillä. Ei mitään sen enempää ollut puhetta. Se Jaa. herättää mun mielenkiintoni. Ja mitäs muuta. huutaa, että se, tosiaan se Mother 3. Olisi uusi käännös siitä tulossa, tai niin kuin virallinen julkaisu ikinä ensimmäistä kertaa lännessä. Ja sitten puhutaan oikeasti että Metroid olisi tulossa, joku uusi metroidi Sen päivä kun näkisin. Joo, ja mitäs muuta oltiin vielä huhuiltu? Öö, siis niin luotettavia... Pokémon Stars. Niin, Pokémon Stars. No, tosiaan mie mietin niin kuin luotettavia lähteitä. Mitä on semmoisia tyyppejä? Okei, okay, siis <laughs> Pokémon Starskin on, siis. Emme väitä, että se ei ole. Mut se kuuluu niihin. Ni, niistä, mistä mä puhun, niin on niin semmoiset tyypit, on jotain, niin kuin, niin kuin ketkä on aiemminkin sanonut jotain järkevää, niin ne on väittänyt tämmöisiä joo. juttuja. Ja niillä on jotain niin kuin, luotettavuutta niitä sanoissa. Mitäkään muuta niissä oli vielä? Ää, Pikmin nelonen taisi olla kanssa. Ja enpä mä nyt en tiedä mitä... Ai niin se Mario... Ei, ei Mario, vaan mikä Mario ja Rapids RPG? Niin joo, sitä ei tosiaan näkynyt. Siitä oli aika paljon huhuja etukätteet. Joo, että siihen olisi jopa Grant musiikit. eli se jäbä, vanjoihin ja näihin musiikit. Että se olisi tekemässä soundtrackia siihen kanssa ja ihan muuta? Eihän noi tietää, onko mikään noista totta vai ei, mutta aika vahvoja ne on ne jotkut hmm. huhut noista, että niin kuin tuo Mario Rapidsi, siis se on ihan varmasti totta, jos ei joku Nintendo tropanusta sitä projektia. Mitä sä haluisit, että tulisi? Sano yksi peli, minkä sä haluisit, että tulisi. Öö, ai mä haluan että Super Mario niin. Odyssey on joku, mitä ei tiedä <laughs> vielä? Joo, nyt heitä semmoinen jota voidaan vuoden päästä katsoa ja nauraa sulle, kun sä olit niin väärässä. Ja se on harvi, koska toi oikeastaan Super Odyssey on ehkä semmonen, mitä meidän Nintendolta on halunnut viimeist kymmenen vuotta. Niin että et periaatteessa mun toiveet tulee siinä jo toteen. Mitäköhän muuta? Minä tietenkin haluaisin Metroid Primen nelosen. Semmoisen, mikä on Metroid Prime 1 tyylinen. Joo, hmm. mitäs muuta? Uskaltaakohan ne enää ikinä lähteä yrittämään niitä Metroid-juttuja? Se olisi kyllä tosi kiva, mutta... Nee. Eipä ole ollut mitään puhetta semmosesta. Nyt löy kyllä tyhjä. Se oli sun puheenvuoro. Tietenkin olisi... Se oli sun puheenvuoro, joo. Okei, okay, uusi kirppu, antamme 3D-kirpy. <tä> Ihan oikein 3D-kirpy. <tä> ah, okei. Okay. ei siis semmoinen 2.5D, vaan tehkää, kokeilkaa, tehkää jotenkin siitä 3D-kirpystä. Me haluun nähdä, miten kirpy toimii 3 d Eikö se ollut? Ei, ei se ole ollut se ollut ikinä. Siitä on tullut jotain pari niin prototyyppiä, missä se on melkein ollut. Kaikesta. Siis kaikista maailman peleistä on olemassa 3D, se on aina se on se sun suosikki niin on se 3D. Kyllä. Oli se sitten Mario, tai Sonic, tai Worms, niin se on aina se sun lempparit. Niin. Olisiko se kirpy sitten Siis kirpys on, niin on tehty se prototyyppejä, mistä se on yritetty, yritetty silleen, että se niin kuin liikkuu vapaasti ja syö niitä vihollisia ja muuta, mutta ne koska koskaan päässyt sen pidemmälle. Et, kai siinä joku syy on, miksi ne ei ole päässyt, mutta... <tuh> Me silti haluaisin nähdä sen. Mm, Miten Turs? <tuh> Joo, no mä on varma, että tämä on tapahtumassa, eli Monster Hunter 5, mutta siitä ei nyt vielä kuulunut mitään, koska sen niillähän on muistaakseni edelleen se eksklusiivi diilin menossa Nintendon kanssa, ja en mä usko, että en enää sitä vitosta alkaisi 3DSlle tekemään, mutta ei vaan ole vielä kuulunut siitä mitään, että mä olisin toivonut, että edes jonkun näköinen tai joku olisi tullut. Että Julkaisu ei oikein päiväksi ku... kauppaan. Joo, mutta vähän alkaa nuo kaiken väliversiot monhunista maistun puulta, että mä haluaisin vaan niitä isoja, että... Nyt on se Monster Hunter Double Cross, eli generation siis se laajennus se oh. kesällä vissiin. Mm. Mä haluaisin vaan se vitoa suoraan, ja sitten tietty se metroid niin se olisi ehdottomasti. Ei muuta. Mä en kaipaa mitään muuta kuin, et, et se, et kun FromSoftin nimi näytettiin siinä listassa, niin se ei tarkoita sitä, että ne portaa Dark Souls 3, vaan että ne tekee jonkun uuden jännittävän. Voi olla vähän pienempi peli kuin mitä niillä on normaalisti, mutta kunhan se tulee Switch-eksklusiivisena, niin että mulla on joku syy omistaa se lait. Ja miten olisi peli, mikä ei mun... ole Souls? Mutta samalta, film, ei. Siis, samalta firmalta. En siis tarkoita, että me, me haukun niin, me vaan tehkää, tehkää, tehkää joku uusi peli. tehkää joku erilainen Kyllä peli. Uusi kelpaisi, joo, mutta ei, ei niitä vanhoja niiden francesseja mielellään. Häh, ei Kingsfield 5. Ei, ei Kingsfield ja eikä Armored Korea, olen pahoillani kaikki aidot FromSoft-fanit. Joo. Ne sais tehdä jotain, mikä yllättäisi, mutta se olisi niin outoa ja ihmeellistä, ja sitten se kuitenkin olisi yhtä hyvää kuin niiden muut setit. Haluaisin nähdä, että tekisi jotain, ei, jotain ei. Niin uutta genreä vaikka. Siis se on... ei, ei, sä et saa mitään. <laughs> <laughs> FromSoft on sulta kielletty. <laughs> et, että tekis tekisi vaikka saakeli, minkä tekis tennispelin. <laughs> ei, <Eikin>, Eikä. <laughs> -peli, minipeli se, kokoelma. minipelikokoelma. Oh no, nyt se apinan poissa, pois, kuin niin jotain alkaa tapahtua. Souls Party. Mä en ole valmis. <laughs> Dark Souls karttiin oh. Hei, missä muuten, sitä ei muutenkaan julkaistu, tota, tuota Shovel Knight Racing. <laughs> joo, Shovel Knight saa switch versio Niin saa joo, Shovel Knightin mua on muuten jo pelän pari kertaa, ja mä ostin just sen PS4-version taas. Mä ostin PS4-version tuota... kanssa. <laughs> Niin. Mutta se tosiaan, että minua kiinnostaa, että onko se leili jäävät vai Shovel Knight, jotka ensin pelastaa tämän Dittikon Racing-tyyppisen karttin yksin pelin kumman, jommankumman täytyy. Niin, en tiedä kyllä mitä noi tekee, mitä toi Playtonikki tekee ton jooka jälkeen, mutta ei sun tarvitse kuitenkaan murehtia siitä vielä seuraavan neljä vuoteen varmaan ainakaan, niin onko se väli? Jos ne saa nyt tänä vuonna se juukalele ulos, niin tekee se DLC loppuvuoden niin ja sitten ne rupeaa tekemään uutta peliä ja siinä menee se 3-4 potta. Se on muuten ihan totta. Juukaleeliikku tulee Switchille. Niin tulee. En hankkiista sille, mutta se tulee. Niin. Totta. Mutta viiu-versio ei tule. No ei kiinnosta. Niin se on vähän jännä, miten niin moni halusi sen, vaan sitäkin, koska se on niin interrokoo. mutta niin oli, olisi varmaan tullut pyörimään ihan saatana huonosti siinä. Ne Onko... kiroilli just saakin. Tai YouTube ei saa kiroilla. Mua on koko ajan, jossa sä. En <tuhun> ole no, huomannut. Kuitenkin. Joo. Onko meillä switchistä muuta. Ei varmaan. Ei tässä onko puolitoista tuntia puhuttu. <tuhun> Yleisesti on ja... Toivottavasti tulee videopelejä. Joo. Miten muuten ihan tälle loppuu, että milloin te itse ostamassa julkaisussa vai aiotteko te odotella hetken vai mitä te otatte miettinyt? tuntuu, että me tunnosta julkaisussa, jos se ei tule maailman vaikea asia? Me ei niin jaksa nähdä vaivaa hirveän paljon, mutta jos mä taan helposti esimerkiksi verkkopalaisesti tilattua switchiä ja zeldan, niin me ei voi ottaa jollain vaikka, jos ei ole rahaa sillä hetkellä tai jotain. En mä tiedä. Mä oon varannut, mä oon varannut jo rahat sitä varten, että se onkin vaan siitä, että, että mun täytyy nyt päästä itseni kanssa sopuun siitä, että haluanko mä, haluanko mä pelata sen zeldan vai en, koska eihän sille mitään muutakaan ole silloin. Paitsi suomalainen Froze, Frozen Bite teki tota Törkeä mobiilipelin näköisen pelin Switchi julkaisu, että sitäkin voi konsolata. Niin. Kyllä, se Zelda ja Mario, niin, niin kuin kun tämä kuulostaakin, niin Zelda ja Mario oli mulle tää juttu, miksi mä oon ihan saakeli innoissani tästä konsolista. Mutta toisaalta sä ostit Xbox Oneinkin, niin sulla on melkein velvollisuus ostaa kyllä tämä, ei, vaikka ei jos yhtäkään peliä tarvitset. No, Xbox Oneilla on. Ja nyt on, toi on, on, jo on kaksi. Collection. <laughs> se on totta. Niin, se on hyvä konsoli. Lopetellaanko me näihin tunnelmiin? Seuraava THP-Rocasting-jakso tulee olemaan todennäköisesti vuoden 2016 videopeleistä, se voi olla myös jotain ihan muuta randomia, koska meille mikä, mitä enemmän me luvataan, niin todennäköisemmin se torpeidoituu. Katsotaan ensin, milloin tämä Tursa saa tämän videon muokattua, niin sitten voidaan, an sit voidaan antaa sille toinen video muokattavaksi sen jälkeen. Se uuden, uuden pojan tämmöinen... No. Si sisään heittää. No myöhän ollaan niin tällaista japanilaista tapaa, niin tämähän on, että aloittaa pohjalta ja sitten sieltä sit noustaan. Olisiko se helpompaa, jos tursa videot eivät olisi meidän kanavan suosituimpia videoita? Kyhppyy. Ei semmoisia ajatella. <köhön> <köhön> Olisiko se helpompaa, jos Tursa ei olisi tehnyt enempää videoita meidän kanavalle kuin sä? Niin. <köhön> <köhön> au au. Ei sentä. <köhön> Mut joo. Jeps. Semmonen oli Nintendo Switch, tämmönen oli thp casting Palataan asiaan ensi elämässä. Yes, Hyvästi. moi. moi. Hyvästi.